دا تمونغه الفاظو نه منکاي مونغه الفاظو نه چې دیوي معنا او مطلب دېشته ستا مرګري وي انزام دا چکلته یو خبره کوي او کل بل خبره کوي ماننسخ من آیه او ننسها ناتبی خیر منها او مثلیها د هغه جوابات مخ کې وصولل شواګما ومه شوبه باغه راست راځي نو دزنه اوسته يهودا او نصاره او دواړو قواحتونه وګورئ دو يوبل نمني ا د يوبل د نمني ترا پاسي او دو ته خپل مشران و دا خو یوبل منې د قفرفتوي لګي دا ماتهته خونشله چګوره دواړه اې کتابونه مننی دواړم بیا من دکنندا د چې یوبل کې هشل نو دواړه دن پې شو الله وي وقالت ی یدو ل سط سااره على ش نه د سواره حال ش پهشیې د دن د و سره نشته قالت ماغو غلی کې نستل نه تبلته کنزل کوئ نو تا تم کوئ کهنو تبل مړې فتو لئ نو ت مو لګئ قالت نه سواررا للی ت د یودو آلی ش هم یکلو نل کېتاب نورا و یود کې کا سرت سره یو یود يهود ډیررواررا کمو مثال سلام منون کې دغه وختې کمو د مثال سلام منون کې ډیررو لیکن خپل دفاع ورته حق حاصل لګنه نو ور اپاسېدل او په غوښتو اوله غوله وهميتلو نه کتاب زمير د جمير اورو چې ګورنه سواره هم يهودم کتاب للي نو توراتو انجيل د دوړ اسماني کتاب دي لیکن به هم لو بل منه فتوي لګي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم کغه شان دې نه کړو کسانو لا یعلمون چې مې په کې مثله قوله په وینا ددو یو بل مخالفت او دایوب المخالفت کوي نو ددو فیصله وسوکي ځکه چې نو عوام روان شینو فیصله وایو ملیانو کې چې ملیان روان شینو فیصله وایي سوکي نو فالله احکم بینهم نو الله و فیصله وکړي ما بین ددو کې یومل قیامت پرځ د قیامت په ماکانو چې اختلافون پاکارونو کیچے دو پاکی اختلاف کاؤ فی ما کانو فی ہی اختلفون دو چکو میں خبری کولی یو بلتا ماللہ رب العزت پا فیصلہو کی پر د کامت پس بور تفتہو لگی بیاو خوک مطلب دا دے چی بید فیصلی سے فیدہ شوا فیدہ خونشتہ کرت اوز یو یہود یو خبره رکی فیصلا وشلا چې په يهود غلط تدين یا نسوارا, یا خبر نسوارا او خبره کوي نو فیصله وشلا چې نسوارا په غلط تدين نو باخل کار پرې دي نو فېده به مېلاوشي او قیامت کې چې به فیصله کیږي دا ګټه نشته کنه که تا یوړل اتاه تواي چې تا په غلطه اي کو څنګه ته څه فېده ور کوي چې هغه په غلطي پرې دي راته ورته فېده نه اڅوب دا دی الله یو حکم بينهم الله او فیصله چې ما بين ددوکه اوس یومل قیامت پر د قیامت چې ما كانوا فی اختلافون په قانون کې چې دوه پای کې اختلاف کاو فیصله وکړنه ګوره تاسو یوبل کې نه ختی ما پیغمبر رسول ګاخري ما قران رسول ګاخره د دینه مطلب دا شته تاسو ګوره خپل خبره پرې دای کنه نو تاسو ورنه د پرېخي فیصله الله وکړ کنه دا چې کتاب رسول ګ چه دوڑلہ پکارو چاہمانا لئے و چاہمانا لئے و چاہمانا لئے و بچلل کنا ومن اظلمو ممن اعاما ساجد اللہ ہی ان یذکر فی حسم و ہوا ساں فی خرابی ها اولائی کما کانا لہو من یدخلوها اللہ خائفین تا اشترافات دے حد تورہ شدل یوبل بید عوام اختلاف چی شروع شی عوام یوبل کران اروان شی بلاریا غوذرمنه کوي چې زما پلار ومناراجي نو غوذر توبه زما غوذر توبه ناراضي دا دا عوامو انتهاوی بیا د جنگ څه زما پسلک او زما پلاریا زما په غوذر را نشي او د مليانو هغه دا چې دا جنگ به جماعتونو ته ورشي زمې جماعت ته ناراضي یا دي جماعت مهوباسه اختلافات شروع شي مزور پسنه کوي دا زمو شرک و بدعت دې داتک دا ترتیب شروع شي نو بیا جماعتونه بنس کنا الله اوه مانا زمو څوک د غرض ظالم مې من دغه چانه مانا ام صادد الله چې ملائکی جماعتونه دې الله تعالی انوز کرے فی اسمو چې یاد کړی شي پای کې نوم دې الله تعالی پتو هي سره نوم غټول اخلي کنا دلتمرات چې نه غو توحید دې چې هیڅ توحید بیان شي بیان خو خلک کوم کوي لیکن شرک او بدعت دا بیان نه وصاحفي خلا بیا کوشش کړي دا غې پروانو لکه ومن ازلموسوک د غټ ظالم د دین آیات نو معلومه دا شوک چې غټ ظالم هغه دی چې هغه جمعه تون نه منل کوي کاس یو پهنا وړ وای التوم یوبل ظالم الله کوي آیات نمبر 140 کې ومن ازلمومن من کتم شهادتن عنده من الله سو د غټ ظالم دا غچانه چپړتي پټکی غوي چې د سارا دامن الله دی الله طرفنا غور دنته بلتې ظالم وې او تاسو دا وم سپاره راوړوي وم سپاره سوره انام شالت بلک است ظالم وې وم سپاره سوره انام آیات نمبر ده اکیس غالبا ومن ازلمون من افتر آلالله کذبا او کذب آیاته انه لا افلح الظالمون دت زالم ہوئی کنا نو داخل ظالمان ازلم طولنا غد ظالم اون طولنا طول غد خوزوئی لا داخل ارشلل بیستا سورت کاف روڑوئی سورت کاف انجا سمجھ پارا علتم اللہ رب الحزت یو غر ظالم ذکر کی آیات نمبر دی ستوان پانچ سات ومن اظلمو ممت ذکر بی آیات ربی فآرز آنها ونسیع ما قدمت یدا او تا سورت ایک زمر لگ رواڑا وائی علتم یو اظلموی غر ظالم غر ظالم بخونیوی کنن دا طول غر ظالمانشتو بیست مطلب دا سورت زمر فمن اظلم سفارا اے کم ظالم اللہ ذکرکی آیات نمبر دے بتیسو فمن اظلم ممن کا دبان اللہ تلنن بے آیات نو ظالم غر ظالم غر ظالم خویو کنا دا خوڑیر شلل دہی سے مطلب دے دھرے مطلب دا دے سی جماعت من اکونکو ټولو لوی ل ظاللیغه دی چې جممات نه من کوې من کوون کې ډیر دی که نه یو شی من بلبل شی من کوي بل شي نو منکون کوون ک کې ټولو نه غ ظالې ما دی چې جواتونه نه منه او بیا فټونکو کې ټولو نه غ ظالې ماه دی چ هغه کوی پټئ او منلومن ک تمه شاهته دین الله او دارنګ افتراکه وونکو کې لويچ نه غږ هغه د افترا په الله کې او من ازلو من افتلال الله کزيوا دروژن کو کې لوی دروژن هغه د چ په الله من درو غي فمن ازلو من کداه عل الله نو دیت پار سره یني من کوونکو کې ټولو نه غږ ظالم هغه د چ جماعتونه نه من کوي او افتراکه وونکو کې ټول نغټ مختري هغه چې په الله باندې افترا کړي او اعتراض کوونکو کې ټول نغټ هغه دي چې قرآن نو اعتراض کوي درودونو کې ټول نغټ درود زن هغه دي چې په الله باندې دروغ وایي نو به جدا جدا شلول کانا نو دې صورت کې من کوم کوونکو کې غټ ظالم ورپسې آیات بقره هغه کې پټو پټو دې پټاون کوکه چې ګوي پټای کنه او ور پسی بیا دا نام نو افترا توونکو کې اور پسی بیا کاف نا کو کوونکو کې او زمر دروغوونکو کې ومن ازلمو سوک دے غرضالیم من دغه چانه من عام مسجد الله چې من کي جواتونه د الله تعالی ته یاد کړی شي پړی کینوم دغه په توخه سره وسعافي خراب کوشش کوي پروانو له کې مفسرین دي کې روانول په دوه قسمه دي کرن یو چې امارات روان کې ځکه يهود لګیا دي په کې اړنګان لګیا دي په هندستان کې بابري مسجد روان ک نور رواني وسعافي خراب یو دا مراد د حقیقي روانول ا د هم دا د چاغه مانوي خرابول عقدا ده چې ته عبادت پکې پرې کېدې عبادت پکې نه کوي یا عبادت هو کوي عبادت کې شرک تټل کې یا رسم او ریواجو نه پکې بیانای د عبادت او تذکيره پکې کوي دا مانوي روانول لیکنه ابادي حقیقی آبادی داده ظاهری آبادی چې تاتامیري وکا لیکن حقیقی آبادی داده چې تپکه عبادت په توحید سره وکا شرک ول د جمعتون روانول دي رسم او راجونه په کې بیانول د جمعتون روانول دي قرآن په کې بیانول د جمعتون آبادول دي الله واي ما کان له مڽ يدخلو الا خائفین ما کان له هم دا یو مطلب داده دو لپاره خو مناسب نهدي چې دما تون ته جن نه شي الله خاائفی نام مګریری دون ک دله نه دو راپاسسی او خلق من کوي مناسب خدا د دولار چې ایت خدوه چې دن نه شي دوماتونوته اللهفین منګ ماکانه لهم ندي مناسب دو له ایت خولووه چې دن نه شي خائفین منګریری دون ک الله تعال نه دو د الله نهیره او دن نه عدید پرې دو پاسي نو خلقونه کوي دا هو د مناسب نه لا ما کنه لهم نه د مناسب دولره د دن شې دي د ماتو تا منګری یریدون کې د الله تعالی نه دوله مناسب دادا اداه مناسب نه دا کنه چې خلق ته نه من کوي یا د زجر شل پار د منکون کو او ډ م... مطلب چې زجر شي لپاره د ممنانو مطلب زجر د ممنانو معکانه له هم نه نده د مناسب دوله را و چې دن نه شي دماتونوته الله نام منګی دونکې د تاسوونه تاسو جهات سرو کئ چې دا مغوب شي بیا چې را بیا به تاسو ری اوس نه تاسو ری کوئ دا زجر ده په ترقه jihad سره چې تا خل جماعت آسان سرنی نشي راتله نو jihad د پرهود کله jihad شروع شې نو جماعتونه آزاد شې نو مطلب دا ده jihad و سره کوي چې دوه تاسو به نه منې کنه کمزوري شي لا هم چې دنیا خزي د عمل کوي نو دوخه کار کوي نه اکار خپل هم به لکې چې فیدی دوله پارا سفیدن استلو فی دنیا خزي دولہ پار دنیا کے رسوائی دا ولو فی الاخرہ عذاب عظیم دولہ پار اخرت کے عذاب دلوی واولا خبر دا وا اختلافات راغنن اختلافات دے طور سی دل سی جماعتوں نشارشلل اس نور خاطر طرف اور نور دوبیدو طرف کلم قران کی جمراشی مشاريق والمغارب رب المشارق والمغارب كبلت تسنيرا رب المشرقين ورب المغربين عكلم المفرد راشي ولله المشرق والمغرب نو دا ديدا بار شي كلا सिर्फ طرفوتا اشارين المشرق والمغرب او كلا تش جي وريو جमिता اشارين المشرقين او کله چې د روزو روزو ته اشاره یې نو مشرق او مغرب ولله المشرق والمغرب حینما تولوا فسموجه الله که دا جمعہ کتابونه پری دي نو دا مشرق او مغرب دی الله په اختیار کې دی حینما تولوا کما دې تاسو مخکوي فسم وجه الله التزات ته الله رب العزت کوم دې کې عبادت کوی الته قبلې نبی علی سلامو مې کنا جو علت لیل الارض مسجدا وتہورا لو فیتذا بناظیم دغه نو فسممه وجه الله هلته چ نوزات الله ته دی دانا چې جممات تظین الله بس بعدت نه خبري قبلی به او قبلځ کوي نو ن خبر دی ن قبلی نه الله اسون علیم یاقیرن الله فرا خفررت او فضل والله دی علیم په واون سممت لب مفررت واب د یا علم دا دا واصه ده نو معلومی ته خلاف ته تو کاريانه کي هغه ورته معلومي دي کنه دا شپګه ما شوبه چې دي ته نازولي نه ملي او څه پتا ته وي کنه تاوليا نه ملي ديګه منو خو خدان نه منو دا مخلوق دي يا الله بندگان دي اليه او معبودان نه دي ته قبر ته سيده مکو وي اوليان نه ملي ا کته ورتاوی ته ورتاوی درې می خیرات نه چې ماغنه مخک او رسټو درود پچغه مو وي درود نه مني ا کته ورتاوی خلکې مجوړه وی ذکر نه مني نو کته ورتاوی چې داولیا چې دال هو ونه توافونه م کوه سیدې ورته م کوه نو اولییاې اولیا من کرد دی ا کته ورته مشرک ته مزم کوه او مغب ته کوه کبلې غړی مز, مز نور خته طرف ته مکوا وی و موز نهې دکه خلکو خلی غ چا ننسې که نه س به تپوس کي وقالو ته خل الله والا دنیول د الله وات نیر ناازولی قالوا دو داوی اتخالل الله ولدا نمول لله ولد نائب نازولے ولد حقیقی سو کوم قائل ندی بلکې سوما قران کې دی ابن الله نو دا مطلب دا دی چې نازول دې الله تعالی او متصرف په امور کې دا متبرنا متصرف په امور کې لکه څنګه الله تصرف کول شي دا سه داغ نائب هم کول شي دا کارونه اغه تاواله کډ د سپارندې نو دا شوباش شواش پاګما چې تم نه جوړی نه د خلق او د اولیاء کرامتونه نه مانی نو توه ورته توبه توبه الله ذا هو عبد الله د عیب نه پاک دی الله د عیب نه پاک دی قران کې د تذکرې ته کانا متخذ الله صاحبته او ولا ولدان فاسوک دغا سورت انام وما سپارا لگ روانے سورت انام وما سپارا سورت انام حیات نمبر دے ایک سو ایک بدیع سماوات والدی انہا یکون له ولد ولم تکن لہو صاحبان ورسو سرگرن الفاظ دی ولم تکن له صاحبان ناشنا پیدا کون کہ دیاس محنون و دزمکی سرنگی وشیغل پارا ولد ولم تکن لہو صاحبان اگر خو بی بی نشتا کنا بچی خودی آیا چاہ کی گی چاہ بی بی اللہ اللہ اچې بيبي دي ثابت کړه نوبيا وا د الله لایې دي چې ثابت دی چې الله هغه ته محتاج دي او محتاج خو به اعلان شي کېږي الله خو به چې هغه ته محتاج نه ني توله بيبي ثابته نو به خو بيبي ته محتاج شه آیات نوم سوره انبياء آیات نمبر 17 سوره انبياء آیات نمبر 17 لا وَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ اللَّهَ وَاللَّهُ اتَّخَذَ نُوحًا مِلَّةً إِنَّكُمْ نَافِعِينَ معلومک طاسوت چرتا او الها وا یک عم يتخذون من دون الله آله ورقصي آیات نمبر 26 وقال تخذ الرحمن ولدا سبحانه اوه ابن قطه داو عبده بل بعض مكرمون سوره یونس اصل واړوایک رایو لسمہ سی پارا سورت یونس آیات نمبر دے اٹھا ساٹ الله اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَدَا سُبْحَانَهُ الْغَنِي تو خواہ اشتیاج شاہ او غنی ذات تے نو روم ډیر ځونی کې ورا شی چې متق الله صاحبكم ولا ولا دان کو درو وای کنه نو رد شه پاو باندې چې څوک وای تخل الله ولا دان یو سبحانه دویم بل له ما په سماواته ولارض دیم کله له قانتون څلورم بده سماواته ولارض په دیم او او اذا قلامرا فینما یقول له کن فیکون رد پاو من په زو تر سرا ولاد خواغه چاله په کار دي چې سو کې تابې نويو بل له ما په سماواته ولارض داغه پختار کې دي هغه څه جبر اوقات دي كل له قانتون طول دي هغه تا حاجج كون کې قانتون طائعن اطاعت كون کې بچه خدي نه چې د قراروم نه کنا او الله رب العزت خوار سمني بده او سماواته نشنا پیدا كون کې دس مانو نو دزمه کې بداتوم نشنا کار تو وکن چو ناشناکارو کې دین کې بلا دریل شي دن نه کې نو اې ته ویدت وای کنه ویدته حقيقي ویدته اضافي ویدته حقيقي دی ته چې دین کې سرو اصل ني اته یو کار جوړ کړه ورته ویدت وای لکه اور سونه ملا دونه نو دته ویدته حقيقي وای چې دین کې سرو شته دی نه اته ځان یو کار جوړ کو او بیا ور کدی نه دین ورته نه وای نو بیا خو بلات نه ده دین ورته وای ځان ندی وقار جوړک س اصل دین کی نشته او دین ورته وای نو دا بدعت او کو دین ورته نه وای کای رسم او رواج ده ثواب پکې به نشته بدعت ای زافی دي ته وي شاصل خودین کیشته ترتیب او طریقه ولا ته بدل کړا لگت تلاوت دشتے تلاوت طریقہ بدل کر ختم نہ کئ ذکر رشته تاول طریقہ بدل کر ظاہر یا حلقي کئ خیرات رشته تاول طریقہ بدل کر درم کئ سالی ختم ما درود دشتے تاول طریقہ بدل کر چغه وئ ندیت ویدات اضافی وئ بده سماواتو لار ناشنا پیدا كون کی د اس مانو نوتس مکه و ادا قوا امرن کل چیرادو کی قول دیو کار فین ما یقول له يقول فیکول قص یقینا وئک وجود توजूद تراشه نوغه وجود تراشی ازامره اراده او کې کول دی او کار نو بیا لمبه بچوړه منسوب ته حاجت نه هته کې د کور ویلوه منسوبي ولا کوي صدا شو کوم دا شو کوم منسوبي ولا تیارای آی ګډیر خلقي دی ولا ملبي تیارای بیا ولا میسیان کاري ګور ګوري نو بیا ولا وخو پس کور تیاری کې کنا الله رب العزت چې او شی وجود تراولي نو بس کن فیکون کن وجود تراشا و یکون پس غش وجود تراشی دې جنات نه غاک هو مشو با عدد چې ترازی مونته وینا کوي چې الله تاسو وی الله تاسو الله مونته ورنیوي لولا یکلمن الله یا یو نه معجزتی راش کنه دا هو د جاهلان خبرې دي ترڅو کوم خبرې کوي دا هو د جاهلان خبرې دي داو په خانوم کړي الله کله برداش کولای شي تاسو چې واره را سره شي موسی سلام السلام وی رب یاری نه انځرو لای قال لنا تراني ولكن انظر الى الجبل وګوره موسی عليه السلام د لوی القدر پیغمبر چې د مرتبه وعلى پیغمبر هغه یو تجلی برداشت نکړه نو تاسو نه دا خبره برداشت کولای شي او نه دا تجلی برداشت کولای شي مجزې ای نه مجزې خو راغل دي که نه ک تاسو مونته را شي بیا به بلاج کې چې ته را شي نو مثالله سلامته را دي که نه غلی ااتاج کوئ ک تاسو چې مونمنت را شي نو مسااس نوروستنی مونته به نور منت را شي نو دا مثال سلام هغې به نکتفا و ک که نه لا لا کلې من الله د خبره نه کوې م الله تا مثالسلام چې سره کړيدي نو بس که او تات نه آیا یا ولی ناراضگی موږ تک ولی ناراوډه موږ تک آیاتون ولی چا ناراضی موږ تک سناخه معجزہ موږ باغیتو ګورو الله رب العزت وی کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشعبت قلوبهم بینکار کی په اعتراضو کې په شکاو کې په شوباتو کې قد بینت آیت لقومیو کې نو واضح وایت کیند موږ یا تناقم د پرچې کې کې دوه اعتراض کوي په اعتراضه ځ نه د ناررسله کبل حق کې شره وولیره یاقیرنمونږ لګلی ته بلحق کې لپاره دکاره کولو د لپاره دغا د کولو د حق استه شيل ژره حالت دی کول ور دله زی سرهلو ده ین حق نمه دیین واخړئ دقرآ کې دی که نارله ک بل حق کو پهین سره نوقرآو وولقرآ حقې لی نسلله ک بل حق کې قرآ توحید توم حق ویلی دا تول حق تی کنا بل کدو بل حق قیمت توم حق ویلی نمونگ بداوی چا خق کارکونو دفارک اگر چار سنگی کنا پاری طریقہ چی تک توحید اخکارک قرآن اخکارک دک کامت باس اخکارک پل رسالت اخکارک ویلنر سلناک بل حق سکمنین و بشیرن نمن نزیرا اوزاد دمر خلق بجانم تروانین ولاتو سلوانا صحاب الجحیم ا تا تپوس مت په څو سن شي کله ته خپل <سؤال> کار تا وک دو جانم ول مبارک چې ول جانم تراوی دا خبره مشهور ده چې کافر مري نومونه وتپوس کیږي تا نو لري تپوس کیږي تا خپل کار کو تا تپوس نشته کنه تا نو هو ته تپوس د دې کیږي دا کار دکړو کنه دا تپوس د نن کیږي چې دا جانم توله لار دا خو د نبی نه کیږي تا نه وصول شي خلق مشوره کړو دا کنه دنیا په یو ګټ کې کافر مري نومونه وتپوس کیږي طتي من ونج ولا تصل أن صاب الجحيم بي تفوس نشته دا تف دا الطكم كرا ولا كله داكر دي كان ف نس الذي نسل عليههم ولا نسل لن المرسين ي يجمع الله سله ف يقول ماذا وجبهم دا تبس خو ي عن تقل للنا دا تپوس ورشتان تا ویلو خلق ته معنا او زمامور نیلہ جوړ کئ نامان دي خبر وی خبره ختم الله ولي وال تو صلو عنا صاحب الجحيم تا نو تفوت نه کړی شي په بار د جهنم والو کې چواله راغل جهنم تا چې کفر او شرک کئ جهنم ته ونیږي تو سره چې نو میل جوړ ساتي جسم شي نا دا و تک د دوه مکمل د دن تابش نه کن نو ال بتانه خوشالۍ ولن ترضى عن كل يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هېرګز ناراضي کې یتان يهود ولن نصارى نصارى حتى تتبع ملتهم ترضي پوری چې تتابی شد دین دو ملت نبي ته نسبت کوله چې ملت ابراهيم ملت موسی د دین نور چاته اضافه نكی کانه ملت ملتہ ملتہ بیکم ابراہیم نو انبیاء تو دی ملت غضافت کی نسبت کیږي نور چاہتا نہ ولان ترزان کل یہود او احرگز ناراضی کیږي تا نه یہود او نصارا ته دنه ملت ته ابو حنيفه ملت دی امام شافعي مزب ویلش مزب د امام ابو حنیفه مزب د امام شافعي ملت بعد ان بيوي نسبت مې بت کوله شي انه د الله هو الهدى دوسي حتا تتبع ملته پری جن د دو دن پس لار شي نو پس به تاخل مرګ غني تو نور خبرو کنا قلت ورته انه د الله هو الهدى هدايت انه د الله یقینن هدایت او دين د الله چې رې هو الهدى د دین د هدايت ته ی را پاسی ل نصار حال شي من ک ب را پااسې ل د یو داله شئ منږټ کو الله و نه تااس دوړه خ ان نهد الله دا وال توواته هم بعض د لی جا ک من لاظ م ماله کې من الله شميوللیو والله نصیر ولم ترځان کل ی دوړه نصار د تعلق شي نه تاانه ن را جا کېږيڅو پورې چې د دو د می حتا تتاوی عملتا ہوں نور پسې چیر دور ازا کی گیا خوشحالی گی نو بیا خو چی سڑے تابیشی بیا خو فیدہ دا پاکی کنا الله و اینا دادو دا دین اوز دین ندر داخو خوائشات تی اخوائشات سپس ستل داخو گمرائی دا ولنی تواطا ہوا ہوں او که ته چاته تابې شه د دود خوښ پس پتو لګي دا اوس نو يهوديت پاتې ده نه نصرانيت اوس اتباد او هوا ده بعد بعد الذي جاءكم من العلم روس دين ا چراغ تا تائلم فلمنا مراد القرآن ده قات القرآن راغې نو زه د او بل غړزي دا خو خوښ پس اتللي الله رب العزت وئ مالک النبي تعالی فر من الله دې الله طرفنا من الله اذا دا الله داذابنا بچکولو دپارامیم دا ولیین نسوک دوست بچکون کې ولا نسیرونم دادی اوس ته خویش پسی قرآن د سرشته خویش پسی دې به سو خلاص نګا ما ته ته خل اشلا چې دغه دور کې يهودا او نصارا ډیر کثرت سره لیکن خویش پسی روانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وی کلاړ ور پسی من کمن الله می ولی نو مانا شد د دینه چې توا کثرت پسینه دي جره علما په ګډیری دی، دي افراد ډیری دي دی، مرکزونه ډیری دی، دي خلکونه ډیری دی، دي چرچی ډیری دی دي د ټول ارص يهود سره وو نبی علی سلام سره یسلو ها اوس چې قران تاسو سره دی په تاسو لګی دا ارص سره دی اچو قران د سره نشته نو هیڅ د سره نشته ولله تواقه او هم بعض الذي جاءكم من العلم چراغ اتاتا من العلم قران نو مالک نبی تعالی پر من الله ده الله نه مولي جن سوک دوست پټکون کې ولا نصيره نمدادي من الله د الله د عذابنا پټو لګي د صحیح ته قران آیلمشتان ا دې به خو هیڅ روان دې نو ودمه عذابو نرا شداسې چې به سو کې تنه شخلاصولې بے پسون شي کنه قرآن پر خودل بلغاړ ټکل دا غوجر معظیم دی دا خلک تلړ تورات تو پر خود انجیل ور انجیل پر خود بلغاړ لاړل الله ایتاونین ارسال کړه الضینا اتیناهم الکتاب یتلو حق تلاوتہ آ کسن چورکټ د ورته کتاب یو دے اوتو الكتاب او یو دے آتیناہو یا آتیناہم الكتاب نو کلچ قرآن کی داٹی کراشی آتیناہم الكتابان مراتنا حق پرس علماء دی اوتو لعلمت کراشی نو دینا دری قسم خلق مراجمی صحابان علماء حق دا دي امت علماء دا مخكني امتون اوط العلم دا دري وربي داخل دي علماء حق دا دي او علماء علماء حق دا مخكني امتون او اولو العلم راشد قرآن اولو العلم د بیا مرات نه د لما تمام متونو نو نه معلومه داخلله آتهنا مل کتابه نو نه مرات درې قسم خلک شو که نه کسان چې مونږ ورته کتاب ورک ساحغا کسان چې موږ ور کتاب ورک دی او لما د اووم کسان چېمونږ ته کتاب ورک دی او لما منی نه اوات والله اننجیل وه یتلو نو لولیدا کتاب وحق تلاوته لك سنگت لستل حق سمت لو حق تلاوته راځي حلال حلال غني د دې حرام حرام غني حق تلاوته دا دکنه اي يحل حلاله ويحرم حرامه او ورپسې یو خبرک بلکې چې یو خدا چې دې د دې شي حلال ددي حلال وګنيو حرام ددي حرام وګنيو دا حق تلاوتې هې دی او بلدا خبره چې دې کې تحریف نه کوي کنه جت لون او حق تلاوتې لولي دا کتاب لکه څنګه د لستلو حق دی او دا چې لولي لکه څنګه الله رب العزت را لګل نه په کې تحریف کوي او نه تعویل کوي دا حق تلاوتې شګه نه محققت الاوتی کی دعا ہم خبر اسلی یودا چې حلال حلال غړنی او حرام و حرام غړنی بهمدا څنګه الله را لګل د نو اقسل ولین په کې تحریف کئ او په کې تعویل کئ د حق تلاوتې ش ولای کئومنو نبی دا کسان دې منی دا کتاب قران منی و من یظور بی او چا چې انکار وکړه د دینانو په ولای کوم الخاسرون دا کسان دوی توانان ودار كسان نو چاتا ہی نا ولو اولو العلم يوتو او العلم ولو انور كسان چي دي اوت الكتاب ورا قران کے وراش اوت الكتاب ورا. يا چ نوتو نصيبا من الكتاب نووت الكتاب راشين نو ناكار ملان اوتو نصيبا من الكتاب ناكار نمگڑی ملان ناكار نمگڑی ملان داگو تسکرا قران کي نوتو نصيبا من الكتاب او اوت الکتاب وہ نا کا رحت ملیان ومن یکفر به فاولائکهم الخاسرون یا بنی اسرائیل اج کورون نعمت الیۃ نامت علیکم انی فضلتکم علی العالمین دی زنه چنو آغا اول خبر بیا دوباره کئ یا بنی اسرائیل اغه نبات شروع کړه بنی اسرائیل او پدی منه ختمه آ خبر دوباره ما ات کئ چ کوم اول کوي له وا یا ولاد یعقوب علی السلام یا کریمه تو ما پتا سو منی کړ دې په کولو دو شکر او منولو سرا و ان فزلتک من العالمین یقرن ما غوروال درکد تا او استف عالم د زمانه تاسو ما غور کړې نو من نه کنه وتقو یوم لا تجن نفسن نفس نشا ولا یقال من عدل ولا تنفوا شفات ولا هم انصرون مخکدا سي آیات ترشه ولیک طریقی د جان خلاصو لو ضمانت نفسنا النفس جنمان والد يقبل من عدل سفارات ولا تنفع شفاعت یوتن برا شعر د اپره زمانت کوم 4 لایلا پیسی واخل د زی کوم 11 لایلا نو سفاراش کوم 19 کوم دباو کی ولا نو سرو سلوتر یتی لیکن اگ آیات تاسو لګراړ او د مخ کی تیر شو د دې کی لوان الفاظو کی تقدیم تاخیر د مخ کی والی اعلت ایده سویلی واتقو یوما اللہ تجیر نفسن امن نفسن شیئن ولا یقبل من آ شفاعتن شفاعت مخک کرده عدلت ولا یقبل من آ عدل عدل مخک کرده داوالی مفسرین وی اول آیات کیک نو دا زمیر چی راجی دے نو خر رنبی نفس تراجی دے نو خر نفس تا خسری تا نو خسرے دے نو مطلب دا لا ترې نفس نیک نفس ده نو دا زمير ن... ولا يقبل منا شفاعه منعا زمير د نفس تر راج او دا نیک دي نو کله چې سړی عاشق نیک کشوي نو داغه داوی سب صف... اول مطلب دغه سفارشي کنه یارا زو بیا ماته کس پرګی دا می وطن ته بله پاره کینوغه سفارشي کنه ولا يقبل منا شفاعت نو دم زمير مجرم ته نه دراجه دغه نیک نفس ته راجې دي چې داغه د دا بل خلاصول لپاره تللې او چې بل خلاصول لپاره سوکلار شینو اول پیسې نه ور کاول سفاره شوکی نزه کدل ته ولا يقبل منا شفاعت هغه سفاره شونه چلیږي به ویاله پیسې واخل کغه ونی شي به ویځه ګورو به بدن کی ور کوي او دلته دا زمير ته راجې دي نو دا بد نفس راجې دي بد نفس وا خپل سفارښت نه کئ کناغه او جرمان اور کئ یوتن গ্রেফতার شي هغه یاره دا پیسې واخلامه پرې دا اڅک پیسېونه چلیږي نو بیا راپاس ځاننه سفارشی ګوري چې سفارشیونه چلیږي بیا راپاس ځاننه دمکایوله دن ګوري نو دې کې دا زمير چې نو دا بد نفس تر اجرې دې معنا ودا شي وتقوی راګه یو من عذاب دا غرض نه الله تجني نفسنا النفس سپکار بنس کي او عن نفس د بل نفس پارا یعنی دغه باندې کې اونېک نفس عن نفس د بد نفس ناشاینت شه ولا يقبل قبول باندې کړی شي مینا د بد نفس نه عدلن سجرمانا ولا تنفعها شفاعت نه په دبو ورنکی دغه بد نفس ته سفارشتا ولا عضو نو دو ودو سرېم دا شي نو بد نفس ډمبه کار دي د دی جرمانی کې کنه بیا ورپسې سفارشي لټی دی ځنا د ابراهيم عليه السلام تذکره او کافر تو قسم له زورونه زورونه د دې چې ګوره بیت الله ابراهيم عليه السلام توحید د پاره جوړ کړ دی نه تاسو ولې په شرک کوئ دا پیغمبر هغه دعا د ابراهيم عليه السلام دارو تاسو ولې تنه انکار کوئ توحید پدېمو وصیت ابراهيم عليه السلام کړ دې يعقوب السلام نو تاسو ولې تر انکار کوئ نو زجر دې مشرکانو او تا پدريو خبرو باندې دي زنا یو خبر اسه چې ابراهيم عليه السلام بیت الله توحيد د پاره جوړ کړو نو تاسو ولې په کې شرک کوئ دې خبر ادا چې دا نبی داود ابراهيم عليه السلام دعا دا هغه دعا کړدا الله را لګللې نو تاسو ولې نه د رم چې توحید من او سید ایبراهيم علی السلام کړو یعقوب علی السلام آتا سویا چې مونږ ایبراهيم علی السلام منو لوی لبه توحید نه انکار کاوه زجر شپاغو منې زورنا رټن او بایاني کې به سلور خبرې هغه شرافت په شرافت و عزت و او عزت او مرتبه د ابراهیم علیه السلام د عزمت بهت الله څالوره دا دریم عزمت پیغمبر عزت او اول چیرن شرافت ابراهیم علیه السلام چې وګورو چې پیغمبر دی دېم عزمت بهت الله درم عظمت او شرافت د دې پیغمبر سلامره اهميت ته توحيد چې ګوره ټول انبياو په پدمي وخت کې کړل دي ابراهيم عليه السلام ته ګوره يعقوب عليه السلام ته ګوره به اقرار دي هغه اولاد ته ګوره دمرو چې سيزونو تاسو څنګه انکار کوی اباسوګ د دې انکار کوي نو داغه دغه حماقت خماقت په ذکر کې من مې يره واه ملت ابراهيم الا من سفيا نفسا نو دي زنات دا دا بشورو شو شرافت او عزت ابراهيم عليه السلام او عزت طلای ابراهيم ربوه شريفت انتها نه رس تلګي کرا چې رسو ربو, ربو دے نو شرافت ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان امه حنيفا وما كان من المشركين ډير زونو کې دا وی ته ذکر دي کنا الله و یوید تلای ابراهیم امم گای تلای امتحان و یوید تلای ابراهیم ربهم وکلچک امتحان و کو دی ابراهیم علی سلام ربو رب داغ ممتحن سو کو الله ربو رز پخپلا برراس ته چا امتحان واغست ابراهیم دی ابراهیم علی چا واغست ربو رب داغ پرچا ثواب وکلی ماتن یوسو خبر وی وګو دی امتحان نفاتم ھن لو ست نه پات است له څه سوالونو کله چې پرشه امتحان کې پاس شین نه جا ویل کل نه سیماما نو اس ما تشرافت کوي ابراهيم ورسلام څخه نه اوس دا امتحان شي شید څوک چې هغه صفات ته مؤمنانو چې سورت المؤمنون اول کې د تاسو راوړل وي وې دا شفاة المؤمنان والصورة المؤمنون اول سر ك اتلا سمع شفارة المؤمنون الذين في صلاةهم خاشون والذين هم من اللغو مورزون والذين هم للزكاة فاعلون والذين لفروجهم حافظون والذين هم لأمانات بمعاد امراغون والذين هم على حافظون دا شفاة او دقشنی سفات پا سورة معارج کی دیکھ سورة معارج ابارک کر لینی سفارا والذی نسیا آیات نمبر دے آیات نمبر دے انیس دا آیات نمبر دے بائیس إلا المصلين الذين هم على صلاةهم دائمون والذين في أمالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يشدقون بيوم الدين والذين لهم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمول والذين هم لفروج محافظون إلا على آزاجهم وما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين والذین هم لأمانات معد براعون والذين هم شاداتهم قائمون والذين هم على صلاة دا صفات الیک فی جنات مکرمون دا صفات مومنانو نو سورۃ المؤمنون کې کوم صفات مومنانو دي دغه مراد دې تنا جنوی حدیثو کې راځي عاشر من سور من سنن المرسلین اغه نو کو نکټکول ابریته کټکول ادارنګ نور صفائی کول بیسواد کول د جی سیزونو تشهاره دا جنوی حدیثو کې راځي پینځه سیزونو داسې دا دي چیزا سنت تی انبیاءو دی زن روایتونی کرازی لس خبری داشی دی چیزا سنت تی انبیاءو دی وی آغا پینزا یا لس تی نمرات لیکن قرآن تفسیر پا قرآن سر وشید نو دا زیات مناسب دی اشیر قرآن رحمه اللہ با امدغوی بکلمات پا یو خوصو خبر سرم کتو ایبراهیم علیہ السلام اکتلاعو شوا پس امانی مکونہ کٹکول دی بریت کټکول دی ککول سفی کول دی وغیر ا نو د مطلب دا دې دوره ولا طالب دې او تا ولا دې ولا کړه دا خدای ته توهین ده ومتحن الله رب ال عزت او امتحان اخلي د ابراهيم عليه السلام نا او بیا وی نو کو نا کټ دا زبوم کټ کوم تبوم کټ کې بریته کټ کول دا خدای سره ګټه خبره نه ده نو ګټه خبره صدا هغه تاسو حاضر یې جبرائیل علیہ السلام امتحان پښی شي کې شویلې حاضریا نو تاسو ته وایم اعداد چې کله داسي یو سېریمن یو خبره راشي نو د مختلف جهاتونو اغه جهاتونو اعتبار سره د جری نو چې یو خبره زمړه سجلو شي روړې مړځې زه مړولو ندته پته لګیدلېو زمړمړ مړې مړښل سټي و سرهخه زمړې پته ورته لګیدلېو زمړې بیٹھکی و سرهخه کوټه حصہ ونده ته پته لګیدلېو نو کله داسې چې یو شی مصیبت راشي دکنه هغه احوان ني سپکوي خلک زمړ مأموري خبره ده دا. داسه خبره ده دا. ګاډي د مړی خبره نه دا ګاډي ورغړي راغړي ا په کټولک قافله لاړه پورا خاندان په کله ورولټول لاړل خزاو جاتي او پلار او دا ټول ګاډي کې نه څه څرګندتل یو ګاډر ورغښتلی یو داسر ورغښتلی دې ګاډر کو فرق دی کنه دا و صرف ګاډي ورغړې څوک ټول بچي ستاسو پروانی ولی تا هر روزمره خبره ده د کندومره مړي په کیو شي خلک خپل شي را ګاډي وملاړه تومره خوري تباشر نو دغه یطبار سره بیا پریشانی دیری وز تاسو د ابراهيم عليه السلام د امتحاناتو یو ترتیب یې مکه تاسو حاضر یې لك حاضر یې اقا دا د شړی بادشاہ سر اروانشلا نو قوم و سر او دریگی چلو شی قوم سر اروانشلا کلیک نو کور و پلار و سر و او دریگی او کپلار سر اروانشلا اسمسو بودریگی نو قوم وی منگ تا و پټاو و تا مړستا کوو او طالب زه را کوو قوم سر روان شل نو پلار غم په سر راغلي لیکن پلار سره روان شي دا انتهايي اوس زمون خپل باچا سره راغل دیس خبر ان دا قوم کې فاتکی کنا قوم کې راغل دیس خبر ان دا پلار سره فاتکی کنا اوس به پلار سره راغله اوس په سيچل چی دا ان روانو کې تونو نه اخيري انتهايي روان چې دا نه پلار سره خلق شرم دلن را سے روان زمنا دے پار دے قوم بدوی شرم دلنده باچا سر جوکرو نه کی زموږه د سړک کار ده قوم سره سره روان شي زموږه خیر د خلق نسی قوم سره جنگ جگړه دي سړی راځي څه خبر نه ده پلان سره روان شي یو خدای دا چې د سره تاون کوله ولا سګني بل دادا چې بار خلکو مخالف شين باچا سره مقابله شروع شل نه خلق نو مخالف کیږي قوم سره مقابله شروع شل نور خلق نو مخالف کیږي او دادا دا زیو میشتی لیکن پلار سر مقابلشتن دو نقصانو نوشتن سوشتن؟ یو نقصان داوش شو دادا د دا ختم شو بل دا جو خلک باری اندرونم زی ختم شو پلار خلاف دے بلا بارم زی خلاف شو ووی پلار سو خلاف کی تقدر بیکا دے سریا دن و ماحول ور تم خراب شو او؟ بار ماحول ور تم خراب شل خواه دا این تی های سختا شیشت دے شیشتن؟ نت غيڅ مختلف دی په پورتاس اورا شي دی او تر پسي راشي زمونه پلاس را ونه راغلنه معمولی خبره ده چې معمولی خبره ده نو, خبر خبر نو راشه امتحان بل راغي چې الله ورته ویلو باسا سروانه کومي خبره نو هم خوشته کنا الله یې کوم سروانه کای خبره نه پلار سر... پلاس خوشته کنا پلاس سروانه سلا اوسه نو دومره یعنی دشمنی کې هغه مقابلو کې انت اخری لوی سخت مقابل ته اوغه ت دی تر دی که نه تر تاتونونه را وړو اوس بل جالاړ شو زموړه سی چلو شو لار سرم سر با سر د مه چر ته ملکې ګرج که نه بل ملکې ګ که نه تا دومره سخته نه ده او سی چلوشه ملک پر خدال ول عمرغل چهره ملک پر خدال ناغل زمړه ملک ور شره پر دې د سعودي تلارشي نو امریکي تلارشي نو چین تلارشي نو جاپان تلارشي ټیکن کنا نخذا بچې ول پر خدال ناغل نخذا بچي ومل پر دې کنا کړې پر چې بل ملک تجی نو داون پر دې به 10 ځکه پر خدال ور تراغل چې بيوادن غيري زرع عند بيتك المحرم پر دې خلق ولې د شرمخانو، ګدرانو او بیابانونو کله پریدي، او قزې سې شو. دغه دور کې یېسو اسم نو وبوم نه وي. بیابانو کله د کلي پریغيانو خلخ به مړک، خلخو کلی پریدي، ته کلی کې بچي پریخو نو خلخ به داسه ناشنا خبره خورنه نه، لکه داسي زې کې بچي پریخدل چې انتهای ناشنا خبره لَه. او به ورډ کې بچي او خدای وصلت موامين نشتم زس سهارا د سهاروم نشتم کوروم نشتم بیامان دکنه زمړت خوارا خواروم نشتم متا خبره کرا نه دا دسې غره نه پنسپاتې کلی پر خودلو پنسپاتې کلی کې بچي پر خودل مغدا کرا نه کنه دا چې بیابان کې پردا پر او بچي پردا او ورډ کې پردا خدای سره چې شرمخان لوي سره تختي نو بچي خپلګه خامخ ته تخته دي شرم خان او علاقدا دې سمردي چالو شو دمنه خوشي مستمت نه راغله کنا چې چالو ک کلې نارغه نو بچي پر خپل بیابان کې په سخت تله په بچو تلنه په دوهونو تلې لګه نور سخته لګه نور سخته هغه دا چې دا بچي زوکه زمور چورکه خپل تل دی دغه دوهونه چلی دیلې تکدا کلی نوګور کله پریخودل دا, کل پر دا کمال نه ده بچی پریخودل به وی ټیک ټک خبره ده لیکن بیاو خلک وی نسمنه خونه درغلي کمن دا, دا سه کمال نه ده دا پریخودل خو خیر ده لیکن چورکای پیچلول دا خو دغه نه سخت ده کنه دا, دا. دین رستو لوی سختا زموره بچیونه چورکې او چلوه اوس اخیری خبره پاتیشله شه اخیری خبره پاتیشله د تمامی قبان پ راغ با سرهجن ک قوم سریجن ک پلار سریجن ک دی نو کلی پریخې دی نو بیابان کې بچې پریخې دي بچی منې چړک چلوول ده خلک پهزه وړه د ټول باری نه خبرې وي توې خارجی خبرې ووي بیرونی خبری ووي د د په ځان مننی خوله د راغلی که نه پوته ځان منې راغله. غورتای غورتای غورتای او غورتاو نو دین انتہائی اخیر بلا خورشتا شرین مقابلی تک اینو طول و ناخری مقابل دفلار سرین شرین اول و عیال قربانی تک طول و قربانی دی بچی زبنا جان تک اینو طول و قربانی جان پیش کلی خلیدی ابراہیم علیہ السلام کم شکر استو شوید لکن کتوه زموده باشا سره مناظره راغله یوازی باشا خونو کنا کتوه قوم سره راغلن یوازی قوم خونو کنا کتوه اپلار سره راغله یوازی دا خونو کنا و آتازی لکم و ما تدون بندود اللہ لارب تسوه و جنی ملیا اوزا نو ابراهیم علی سلام من ابتلاع جانی داراغلی دا گرانی خبوری دیم بریت کٹ کن نکونه کٹ کن قل صفیو کن نسواکو کن دا ابتلاع نه نیدیم دا خد توم کول شي شي توم کول شي بلوم کول شي هغه اصل تپطلا دا وا استاد سو غوره لا درم شي پاره باچا سره مقابله راغل لا ان متر الى الذي حجر ابراهيم في رب جانا تع الله الملك اذ قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت انا نحي ويميت نمبر دې ایات نمبر دو سو اطاو ون ایک سو اطاو ون دو سو, دو سو که بادشاست را داسان خبر خنوا کنا سمت لهم ابراهیم علیه سلام و ارتوی اذ قال ابراهیم ربی اللذی یوحی و ایمید اقیب انا و ایمید دادی خبر ردکول قولی زور گواردی کنا اقیب انا و ایمید ابراهیم علیه سلام و ارتوی سورۃ یفینل آیات بشمس بی بن المشرق فاتبها من المغرب فوهی الذی کافر مجلس کے بادشاہ شرمول بس مموری خبر ادا هغه را شکنم بادشاہ پسی به کوم سره مقابله راغلہ تاسو دا ووم سی پارا را وړای ووم سی پارا آيات نمبر 72 74 و, و قال ابراهيم لابي اعذلات تتقذو اصنامنا اليا ان يراكوا قومك في الظلال المبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل اسراغلا فلما را القمر بازغا فلما را الشمس بازغا وحاجج قومه راغت اس نو دورتو حاد حاضرونه فی الله احساس جنگ کوي ما سره فتوشید الله تعالی کې وقع حدان غمت الدلائل خدلی ما تاسو ته پیسې کول کنه ستوره دوبشه سپومای دوباشلا نور دوبشه لا حبلا فیلین زوړ وې چډوبش لويو اوس واستوري ته چغه و اوما که روز ضرورت پکښه شپه ته و انتظار کو یا شپه بس ومه اروز در ورځ چې نو شپه ته کوم یا روزي نور ته چې ومه نور ډوب شو نو به بل ورځ ته وانتدار کوم لا وحب لا فیلین وحاجو قومه بیاوی ټکر بدلول خلکو یې کنه ملنګلونه چیو اوسم دا مشهور خبره ده ځنه گاډو منوم دي کلی ملنګلونه چیو ټکر بدل تر رسید خاته زون دي الهو بده وینو تا ته ټکر ورسی ولا تخافوا ما تشركون به جن يريكم وكيف اخاف اور پسی آیات سرن یراوکم ما دا غچانسلکتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله تاسو شریکان الله سره جوړوړله الله نه غره نکوي ما ده غیر الله نه يروای معلوم نه جوړ بي علیکم سلطانا تاسو کوم کار کوي شریکان جوړای به دریله خبر اکوي الله نه يره نه کوي اوزغر الله نو یاری کوم سره د دلیل نه الله او تلک حجتو نا تعینها ابراهیم علی قومه دا د دلایل د توحید چورکلمو ابراهیم علی سلام تاسو مقابله د قوم دغه کی کله چې سره مناظره راغله ورای ابراهیم علی سلام بادشاہ چ کفر وہیت کفر کیفر قوم یم چب کره ځکه په جنگ را جنگ شل الله تا دلیل خسره ختم شو زکه جنگ خالقې چې دلیل نې کنا نو تان سره دلیل نه غوږې جنگ نه کوي دلیل پیش کوي هغه وېمه پرځول نه کوي الله وې وتل کا حجتونا طیناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشا ان ربك حكيم عليم داد قوم سره مناظره مقابله ورځای شي فلار سر اخيري اده قوم سرد ابل هم دیکنه سورة انبیاء رواروی ایل تم لگو از انبیاء آیات نمبر ده ترین سات قَالُوا مَا الْفَعَلَانَ دَا بِعَالِيَاتِنَا اِنَّهُ لَمِّنَ الظَّالِمِينَ ان سات قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ اخیر خبره تراشه 364 ابراہیم علی السلام وتسو فصلوه من قوم ينتقون فرجعوا الى ان فسيم فقالوا انكم انتم الظالمون دا سی خبره سو کول شي انكم انتم الظالمون ابي اوف لكم ابي فلا تاكلون نو دا دادي قوم سره مقابله راغلا او دغه چوانه やっ تا سوره دغه صورت کې شروع دغه رو کوټه کله شروع کیږي دغه قال لقد کنتم انتم و اباكم في ظلال مبين دلته ورته ظلال فی ظلال مبین وی کنا نو د قوم سره مقابله او پلار سره مقابله تا سوره مریم لګراوه ده سورته مریم فی مقابله مقابلہ جپلار سر راغلہ سورة مریم آیات نمبر دے اکتالیس وذکر فی الکتاب ابراہیم اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ اَلْتُمْ بِلُو دَلْتَهُمْ لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء الالفاظ توغره ده ډیر وزن لريخه وزن لري لم تعبدوا ما لا يسمع تتڅغه وین او رينا د مصیبت کې مبتلا شي او چغه وای وای وای ولله يسمع استاذ چغه اورین نو او کتهڅغه نه وکنه نو ولا يبصر لا يسمعوا خبر شتاب مصیبتنا ولا يبصروا وین تا په مصیبت کې اصل چې زنه خدای دې کړنه په وګبلتو او دې نه فلان کومه مصیبت ته. یا تو وینې فلانکه سره مصیبت کې ده ار تاو شو ګاډی لاندې ده کمر نور غخت وینې کنه نذا دوار خو انشاء الله یا سمعوا ولا يبصرون دا ټکي به سه لوې ولا یو غنیان کشه یا تر څو ورته پټولږي فلحال خو وای د خبره فیر خال خو دې نریدا راکې وزې کې ګاډ اور نو تا دې غت رضان مند اورې دي خلق او چنیول دی نه غته ان دې اورې دي لیکن تا ورستو کتل خو ورغه خاط مشبید یو کتل ګاډه کتبروت کله د شوشه دا ډول ته نه کې بلکې تا دسو کتل راکه نو الله وی ولا یو غنیان کشه کله چې کتل اور ستا معبود اورې دي خبره نه واس تا اورې خبره نه لیکن کلت وت ويت لا ورسلا بيفيد دار كن الله ولا يغني عن شيء غره د خپل سره او بیا دا انتها تو رسولا چه انتها تو رسولا دوس الله رب العزت ورتا بل بل شانتي ابتلاء غلا چې خلق داونه وي زمرد دا مقابله خبري سزنه د د جاد کو منی ندر آغلی بچو منی ندر آغلی نو پده منی ندر آغلی نو تاسو سدا صورت ابراہیم لگ رواراوئی صورت چې چی دایب ابتلای پی عمر آغل لکنه یوازی دا جنگ جگوڑی ابتلاگانی خونیوئی آیات نمبر دی سین تیس غالباً ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ان ذا بيت المقدس ربنا يكرم الصلاه فجعلوا فرقا من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اور ډېر درنا کا دعا ولي کي ربنا انك تعلم وما نعل الله من شيء في الارض ولا في السماء ذك بيان الحمد لله الذي وهب لي الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء ګردا بچي بيابان كبر خودل زمرد بیابان کې پرې خدل نو دخدو داوند دمره کټه خبره نه د خلق پریجي نو تا ته صفات او سلو وړوي بچې قربان ک د الله په نوم او دا آسان خبره نه دا دبل قرباني آیات نمبر 102 فلما بلغ ما اوصای قال یا قال اینیارا فی المنامی انی ازبا حک فانظر مازا ترا قالا یا ابتفال ما تعمر ست جدون انشاءاللہ من الصابرین بچی توی کنی کن اینیارا فی المنامی انی ازبا حک زتا زبا کوم پا خوب که فانظر مازا ترا دا لیا ابتلاق چه بچی اخپل پل آزبا کی بل تالا مرکا داوم له درد وی لیکن خپل پلاسمنت کې دا دغه نه زیات درد وی کنه نو دا درم قسم شو جویم قسم او اخیری ابتلا که جان باندې راغلا هغه دغه سورته انبیاتاسو به راوړو سورته انبیا او ټوله 68 نمبر 67 68 هر کو دایون سروته کوم پهکت به داد ک خپل آلی بستا کې هر کو اوس د د سرو کو کو فین نوور نه یاری ده مطلب د چې فاتمونه بچی بیابانندې بریخیدي فاتمونه بچی منې چړک چللو الله فَتَمَّنَ وَقْبَلَ وُرْتَ وُرْتَ دنګلې وُرنهم اغه مخنی اړهلې قلنا یا نارکونی بردن و سلاما علی ابراهیم وارادو به کیدن فجعل اللهم الاخرین نو دین معلومه شل چې وردون لکه ان اساسوی یا نارکونی بردا و سلاما علی ابراهیم وارادو به کیدن او اراده وکړه دی خلق او دې کې دې چل ول مکر تکلیف رسول او فجع الله ملغسرین نو دا اخیری خبر او قربانی نو دغه ته اشاره ده چې قران کې دانا چې نکو نا کټکول او برته کټکول دارنګي کله سفای کولا یا میثاق کول دې ته اشاره نه ده دا خو عام خبره ده چې کول شي او ایز په الله ابراهیم ربو به ناغه پر کړل کړه قال این نه جاهل کل الناس ما ما به دې خو کسب شي نه ده نبوت چې ناغه خو کسب شي نه ده چې کسب کوي نو ملاويګه دا خو وحبيشه دي من جانب الله دا خو عمل سره کسب سره نه ملاويږي چې تو کار کوي کوي کوي نو به وتابته بہت ملاوشي دا هو وحبيشه دي به مطلب دي مطلب دا دې نه جاهل کل الناس ما ما دا چې است د هغه وجه نبوت ورک قالوا من ذريتك امام نمراد تیک ته نبوت ده یو ماند د دې دادا نو ابراهيم عليه السلام د مخک نه شو دا او داسې طلاقان یې غو امبیاو رازي ادارنګ دې دا خو مخک نه نبيو دلته مطلب دا دی چې ته دومره لوی عزت شرافت ولر ما جوړ کړي دې ده پاره کنه چې توا خلقته واز نسیت که خلقت و دعوت ور که قالا وی ابراهیم علیہ السلام ومن زوریتی او زن دی اولاد زمانهم اغوم مشران که کنا وی اللہ رب العزت لائنال و اهدی ظالمین نرسی که اللہ زمان ظالمانو تا نپتاولے که دی ابراهیم علیہ السلام نسل که اغوا دوار قسم خلقی که نخ خلق باون بی او بد خلق باون بی ندغسیو خوم و ابدو مو و ازعان لالبیت مصابتا لی الناس و امنا دا حضرت ابراهيم عليه السلام صرافت مخکزه کرشم چې دومره اوچت شړې ده څومره امتحانات پر پیرغلیو بیرونی امتحانات هغه ټول پر کړل اধানنجي کورونی امتحانات نو هغه ټول پر امتحانات نو هغه ټول پر کړل فاطمہ نو دومره اوچت شخصیت ته اگره پاسيبت الله جوړی توحید دપરા عطا صفه کې شرک کوي و نال جان نال拜 تا اکل اچ جوړ کمنګا کور او غردومنګا کور بیت الله مصابتا للناس زید ثواب لپار به خلق او امنه زید امن بند خلقا نامنا او سوق چل تجینو ثواب به ملاوی کی ورتا دی عبادتن ثواب زیارت کنه مزکې نو پې اولاد پنه لري نو سمره یو لاکھ مزونه ته حساب کون تا دغه ډیر زمانہ پکی لګی یو لاکھ مزونه ته سمره وخت کې شي چې پچاس سال پنسال تا تا ملاویگی نو علا تلاک موزنا او دلته یو مز مزده نو اغا پلاک مانی دے مصابتل لنناسی آن نور توافون دي دیغی صوابو ناجرونا دعگانی قبلیگی و آمناو زی دے آمن ولی گناون نسر پا کیا مانی کنا یارا یریگی بیت اللہ یا الله کورتی گناہ کوا ما گناہ نا پا آمن کدے نو قتلنا پا آمن کدے و من دخلو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى جوړ کئ مقام د ابراهيم مصلى زید منذر زید منذر د عمر رضی الله تعالی او تمنا دا وکنه چې دید دا زید منذر شي مقام د ابراهيم هغه ته د الله مخامخ وروډه ونه زید حالت شي شي او دارنګ سجالای مالای لګول دي پکې او ګټه نه خبره تا دغه مقام ابراهيم دی کله چې طواف وکين دلته دروازه کاتې دي او کوګنی حرام کې کوم ځای تا وکړل به ټک تا خرقل ته زور کې اقزه کې کوي چې عرب بل نه کیږي کني د خلک په لباسه ګرځي او مذ ولخراب کوي ارتاویږي دې لګي سره کوي خي وداد جہل له مثلا باندې په نه ده بل هم تکلیف ورکوي او ظالم تکلیف ورکوي کله ته ځه کولا ود نو د دروازه کاتې دي حرام کې کوم ځای وکړل هغه و شو لابراه ماکم کلوږېبراسلام اساعیل السلام ته همته خیران چې پاکو سا بهیا کور زمالیت فی نه لپاره د تواف کو ان کو ولاکیفی نه او د اتقااب کوون کوور و کوئ د لپاره د سیدی کوونکو یعنی مز کو لپاره رو سره منځ کې د سییده خو د خارج د منزم ده که نه س اطلاوتته کوئ نو دا ټ زهکرکل ځې ب داسې چاطاف کوئ او چې ګندگی نو هغه څنګه توافق کی؟ طاهرا نو ظاهری نجاست ان ول مشرکون نجسن فلاق قلب المسجد الحرام اغه ظاهری نجاست څه مطلب چې عقیدت اخره به پلیتوي اغه ورته نشی راتله باطینی نجاست او ظاهری ګندگی هم دلته سږ نشی مشرکان دنه نشی راتله چې غلط عقیده خورکی دا قدیب پلیتی خورکی او بیعت اللہ کی بیگ گند جوڑکی دا گندو کنن انم المسلکون نجسن ای کی بوتان پراتون نبی علیہ السلام یو یو بود پر آغستوی جا لحق و ذاق الباطل ان الباطل اکان زہوکا ناغب گندگی تنن لرشلا نا پاک سات ای کور زمال تایفی نا لپار تواف کنن کو چلی رن سڑی راشی از ای گندهی سوی تبیت خرمشی کنن یا چا کرلار شی ن یا چې نستا کور د سوګراسي ناسته ده ګندې طبیعت خراب شي کنه طاهرا بیت اله طائفین لپاره طواف کوونکو صالح دنیا له خلق را روان دي چې طواف طواف وکيږي بیت الله نه دا طواف داسې عمل له شریعت کې دابیت الله نه علاوه بل ځې کوي کیږي اې تکاف کو نور جام مسجد نور کومه کې مزونه کوي کیږي امامت سره طواف دا اې تکاف الفتم کوي کیږي لیکن طواف د بیت نه بل ځې نه کويږي لتایفین لپار توف کو انکو چرایشی صفا شکرای والاقفین لپار د اعتکاف کو انکو د اعتکاف لشکراشی ډیر خلک دغه نتونه ذکر نه چالتوی اعتکاف کو او رمضان کوم رواني چاخیره عشرہ کې والته اعتکاف کو او لپار د روکو د سیده دا انکو د پاک وساتای سو مطلب اغانیم چې اعتکاف طواف بیت الله نه کیه کې خرابای اعتکاف بیت الله کې کیه او قیدای خرابای رکو سید بیت الله کی کی عقیدہ خراب وای ظاہری نجاست او باطنی نجاست دې دوړو ناپاک وساتای وای قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا منا وارزق له من الثمرات منا منهم بالله واليوم الاخر ګور ابراہیم عليه السلام هغه مرکز جوړ کړي بیت الله مرکز جوړل خصوصا کارنی ګرانکار دې زیبا وराई بیا چین هلته چې نو موی سیزونه به لیکي لوکوت لی پر لرکي غنی بټی دا به ل ررکي اووا به بیا بهچینو منظرت ولله سیونه لرکئ بیا به منفات له سیزونه رای ګم نمبر کې بیا منظرت له کارونه د ف منفات توله کارونه به شروعکئ بیا به منفات اصللو له خلک را ځې نو منفات خاصللولو له خلک به پردي او منفات نه بلکه مزرعت جوړې ناغه باندې کوي ولاي قلب المستل حرام دا یو ازیدانه ده کنه چې بیت مرکز ب جوړ کې 90 اورې مزرعت سیزونه ولري کې منفعت سیزونه وډه والی 90 به آبادی تیار شي چا باندې تیار شي نو به به منفعت قانونا را والی هغه شي چې دهه تواقته اعتکاف ته رکود او سیدانه مزرعت چېونه لري کې اگر بندګي د غير الله دا وان المساجد لله فلا تدم الله وحده رحمت الله دې کې کنه بیا چې دغه منفعت لپاره سوکرازي او دغه کارونه کینه او تب اجازه تو کې او هو بدلته پام نیو بند خلکان امنه اسوک دغه کارونه خرابې نه عمر پابندیو لګی کنه ما كان له من يتلو الا خائفين پابنديبو لګی انما المشركون نجسون پلايقله ول مستل حرام جماعت روان دي د خلقو ته تکلیف ورسې مزارت روانې منفات په ختم کې نو دا بیا مرکز جوړ شکانا چې مرکز جوړ شو خلکو را روان دي راضي نو بیا دلته یو یو ملک نارغله بل بل مې نارغله نو بیا جنگ جگړې شي دو منفات نه اسړي کنا مرکز ډیر اعلی جوړ شو مزارت شېونو تنل لري شلل منفعت شنو پکراغل او مکمل شو لیکن اوس دانا چې دین وفيده علي چې خلق, خلق, يو خلق يو بل بل را روان شي کنه چې خلق را روان یو یو خل یو سره یو دین راغلی بل بل دینه بل بل دینه او دلته چور شیدلو به جنگ جگړشلی نو بیا ومنفعت ختم شو مزارته راغې یا جنگ جگړې خونښته لکه خلک وګېدایته ګېدایې وو مزررت شو کوګه سره د توقف څنګه کوي وګه سره د نو مدونه به څنګه کوي ته کافو نه کوي نو اوس مرکز جوړول نروستو نور د منفعت خبره وای قال ابراهیمو کله چې ابراهیم علی سلام رب اجل ها دا بلدنینا الا اوګر دوا دا خار عمل والا داز خار کا عمل والا ولي چې دقشن بیابانی نبه بدلته سوکرازی نه کنا اول زیراشي فجعلت من الناس ته الهي خلق زونه دې طرف ته مائل کا اوس هنه خار کی کنه بیا ودی کې بوټي جوړيږي ګنب جوړيږي ادارنګي بوزي سونه بدل ته بیا رازي نو دا خار شي نو دا سونه به ختم شي کړه او خار کې حبې غويمي ډيري امنه عمل والا ا بیا چې خار شو او, او خلک راځي طواف لا اعتکاف لا وذون لا نو خارق به دې کومه کوي خارق لو بل زيت دي نا ورزقاله من السمات دا مرکز دې دلت خلق راغل له نو دغلته ور د خلق ورکا لیکن دا دې چې راغل عبادت نه دې دلت ځان نه پخې ټکې وخت به یې شي مې نه سمراتي دې میو نه کنه چې د وقات به شي توافقې اوس موږ نه خلق لاړ شي ځان سره سامانونه وړي ال ته پخې به ګور تا خپل وخت ځاې کنه څار شيونه داسه ملاویږي ضرورت پوره کیږي په احسن ترقي سره سالم دنیا کې او شه نشته تل تا تر تازه اته زانله په کومه ملخصه یې کوي کنه ابراهيم عليه السلام داسه دعاوکړه چې تا وخت نه ځای کېږي تکاف کې بلګي طواف کې بلګي رکو او سجدې کې بلګي فتول کې دا چال تلاړې زیات پدا کارونه کوي کا بتول نمخ کې کو ټول نه زیات په طوافونه کوي دا نه چال ته ته بوزونه شورو کې فرض نه الیا فرض سنت واجب نه الیا ته نفلو نه شورو کې اریتول نه رښتوک ور ځکه دا خرج دي کی کنه اول چې نمبر کارستا ست دي هغه طواف کوي کنه ته ودا طواف کوي اول کار داده دا دی. خلق غړشل ته تلاوتونه کوي او نفلونه شروع کوي دواګانی شروع کی وی تلا... تلاوت کوي نو طواف کوي کنه قران ځان تلاوخه غړزه قران ولا دواګانی کوي نو طواف کوي غړزه را غړزه دواګانی کوه دانه چې دعا واه الی چتور تکیناستی قران لوستل واه الی چتور تکیناستی تپتلومه نه قرآن لسته شي ته روان روان یا قرآن ولې اپتلو تلومه نه دوه غا نه کول شي کا اوقات و نه ځای کوي او زین خلق یو کار شروع کړي حرام واچی او مسيراجا تزیه او بهراجي ما دمر عمره عمره کې ما دمر عمره وکړي الته عمره دانه چې دغه پاکستان نه یو عمره وکړه مدینه نه لاړې نو بیا تراضی نو عمره جیکڑا طائف تلان نو عمره جیکڑا جارانی تلاډه عمره جیکڑا مذاوله چي حرم نبا ته وځه د حدود نه به احرام او ترازا نو چې دن اپلزی او رازي دلغه تواف به تر دي یز دې زې ته زي او تک الالترا احرام اچ او رازي او زه عمره کوم به زي او به مال لس عمره وکړي او څوک ما شلو عمره وکړي جنا دا عمره نه چې نزدې نه ته احرام اچ او اغینه چې هغه به طواف به تر ده لړ لاړی نظاهر د چې به حدود نه بار وته له حرام وته او رضا نطقه امر به به تر ده نصالک ابراهیم علیه سلام یا الله تاخر که امن والا وخار که خورا کو نه بقا دی ورزوقال هو من ثمرات من بالله واليوم الاخر او دلتا بل سو راضی نه کنا الله یومن كفرات چا چ كفر او کنه غلب عمرزي وركم لكن قومته قليلا فائد وركو غتله كه زمانه ثم ستروا الى عذاب النار بهو پزور را كه عذاب دو ورتام و بيسل مصير وبزيده ګرځيدو اس ګورام ابراهيم عليه السلام عظمت شرافت ذکر شو اداکور ګورغه جوړي بخار لپار غدوا غانيو کړي الله ورته يلل انته الى بيت القائفين دي بيت الله عظمت او شرافت شي کنه او د دې بنیاډونه هغه ابراهيم سلام السلام مخیده وایي دارفو ابراهيم القواعده کله چې پټکور ابراهيم عليه السلام بنیاډونه د بيت الله منل بيت د بيت الله او اسماعیل اسماعیل عليه السلام وصالو پر دې کار کې غواړو دعا کولا ربنا تقبل منا دغه معلومه ده اسلام چې کوم کار کې ضرورت یې نوزان سره مرګره ونه سا بيت الله جوړې بنیاډونه دي ضرورت ته نوزان سره اسماعیل عليه السلام ونه سا ضرورت ترازه تو اسما سرکار کو ابراہیم علیہ السلام لګیا دے رسل به راشی کتاب بنی ادن ابراہیم علیہ السلام د بیت الله خدی ان اول بیت الرجال الناس دادا څکور دے نو ابراہیم علیہ السلام بنیادونه اخدل او اسماعیل علیہ السلام مو سره تعاون کو او دا دنیا کیه تولنه ړومبه کور دے اول بیتن ورته ویني دا فلسطین راغله دا غلا کو نه را غلل ولته هډیر کورونه کنه دینه وخت کې نو بنیادونه خدرس ته خیدي دی. او دینه وخت کورونه وکنه د ابراهیم علیه السلام مخپل کورباو دا رنگه نومرود بادشي وه نو د خلق کورونه وو او بنیاد دی وشکدي نو څنګه دی ته اول بیت ویني مفشرین لکه تعمیر دی بیت الله ټول له دومبه فرشتو کړده خلاص لازمه آسمان پیدا کړل نو او والله ب نو ته زه کوي چې ټول نه مکب په ځمکه د مخمنې تعامیر چې شوی دیغ بیا تو لا شوی دی پروس ک دی بیا دویم تعیر دې سلام کرد دی دریم تعامیر 6 ساله سلام کرد دی دا سالوررم تعیرې بر مې اسلام کرد دی چې توفان مې تووفان نو اغه وبو کچن دوبش ابراهیم علی السلام تبې حکم وشوي جړفو ابراهیم القواعدان سرګندول دوه غزاړه بنیادو نه کړه دا سالورم تعمیر دی علماء وی یزن به رساله مالک او کړو پغم بنو جرم قبیل هم او شی قبیل قریشو نه هم تعمیر د عبدالله الله بن زبیر الله قسم حجاج بن یوسف دای امام مالک رحم الله فتوا ورکړه بیت الله کې وغوته یو بادشاہ راځي یو شانته جوړي بل راځي بل شانته جوړي دین وتا شو یو کيلو نه جوړه کوي یو تماشا جوړه کوي نو اول بیتین دې پار سره نه چې ابراهيم عليه السلام اوس بنا دنه خودي د تغو ولا بیتین دي بلکې دامه کې جوړشهو بیا توفان کې ډوبشه دي الله رب العزت اغه زای ابراهيم عليه السلام ته خوده نو دامررات دی نه ژبراهمون کو ده کله پور پورته کوورې بر السلام بنیدونت من الب چې د بیا و او اسمله اسماع السلام مصره را ب نه دواړه وته قبل قبول ک زمونږ نه پتهولله کې دا ته دنی مرکز جوړی جماعت جوړی دوه کوک نه الله قبول کې الله قبول کې نه ته سمی ولایم یا قرن ته او ریدون کې پو او اولهمو چې کتابې لکل دی دعاګانې کړ دي هغه کتابونه اگر خلق ته په داخلي عام او خاص لږ نه په او چې دا غشي لې نو ګوتری کې پراتي دې پته هم لګي خلقم چې دا غ جماعتونه جوړ کړل دي لیکن دا دا غ شړ چا چې دا دوه اغانې کړل دي نو جماعتونه آباد دي سونو خلق پکې مزونه کوي ربانا تقبل منا شړځي دي لیکن الله رسول کو الله آباد کړي ګورې ابراهيم عليه السلام سوال کوي بيت الله په شړځه کې د غیر جهزران شرد دیں لیکن سوالی او کن عباد شو کنا او تو انہا عباد زی بیعت اللہ دیں اینہ کان تصمی علالی بنیاد خوکی خود بیعت اللہ تیار شو لیکن دلته تو خلق اون پر کار دیکھنا ربنا و جاننا مسلمین لگ اے رب از اما اگر دو منگا اخلاص کن ان کی زان دپارا منزوریتینا او زندگا اولازم انگنا چاہاں شي شی چیدہ بیعت اللہ شرد میشی کنا امتم مسلمتل لگ یو دلا غاړي خودونکي اخلاص کوي انکه تا د دانا چې بیت الله جوړ شي او مخلصین ني پکی نو شی کنا شی کنا دا به شړ شکنه مرکز جوړ کا مخلصین ني کار کوي چنينو مرکز شړ شکنه جمعات شړ شي واره نا مناسک نه قص د ابادون او احکام او ابادون با وحکام خو مون سره شته نه الله وي دا ابراهيم عليه السلام وي واره نا او خې مون ته نه احکام د دین زمونګه دا مرکز به آبادیږي نو دا, دا او احکام او آبادیږي احکام به کوم یوارې نه مناسک نه امور د دین افال د حق یا هرغه طریقا چې سره سره الله ته نذیکیږي کنه دا سه طریقو سمونتو خوخ یوازې تعمیر خو نه پکاريږي بلکې په دې کې پکې احکام دي احکام مونته خو یوارې نه مناسک نه وتوب علينا ذکم گنا او کچ وتوب علينا امبیعو خو اشیم گناو ننی امبیعو خو اشیم گناو ننی او بیا مخ که کارون چت کارونه نوکرد بیا اللہی جوڑ کن گاغی دا پارا سوالونه کوي او بیوی چمال احکام را که چستا احکام منع عمل کن دا مرکز آباد کو دا اطول خو خبری دی بسیم سمت لی دا اخست الخواس خلق تی دا دو توبا لپاره درف دی دراجات ہوئی زماستا توبه هغه سره پارهي رفد السيئات وي ما ته توبه وباسو رفد السيئات د پاره د لیکن دا هو حق اخصل خواستی خواسو کې بهم خواص نو ددو توبه رفد درجاتو د پاره د کنه وتوم علينا د عمل په وجوه منې زمنګ درجاتو چتکان ان کان تواب الرحيم جکرنت چنه تو وقول ان کے الرحیم دیرو مې ربانی کمنګ نه پدې تعمیر کې دوغانو کې څه قصور شي نا قصور مونږه ماف کې سات طرفه لازم نو لیکن احسن طریقې سره پای کې کمیره غلي احسن طریقې سره نيشي ول الحسنات والابرار السيئات المقربين دکنه دو وخت بالکل مکمل طور باندې هر لحاظ سره کامل کاغ شنو شي اوس مرکزوم تیار شه خلقوم تیار خلق څنګه تیار شو او جل مسلمین علاق مرکز څنګه تیار شو وايي جو اسویم القواعد من البیت خارم جوړ شو رب جل الله دا بلد بنا منا رزق مراغلا ورځه قاله له منه سمرات او ذيوب الثروه لقايد مرکز جوړ شو مرکز دا سيد چ په خار کيده قراكونم ډير دي دی. او چ خارين خلق هم ډيري کنا خلق هم ډير دي دی. مرکز مستي خلق مستي قراكون مستي وس یو یو معلم ولا پکار دے احکام او وارینا نا مناسکانا اوس معلم پکار دے کرے چې دا احکام خلق ته وخایي بیا و اورای مرکزوم جوړ شو خاروم جوړ شو خلقم راغی واره نام ادا رنګ و جانله مسلمانین لک روزی عمر ته میلاوسلا ورذقاه له من السمرات احکام میلاوسل وارینا نا مناسکانا وس عاملی تور باندې خود لو پارم معلم پکار د کنا مرکز کې کوم معلم ني به عمر کڅ شر د کنا جماعت ته خطيب پکې نشته معلم پکې نشتا هغه شر د دکاندار پکې نشته د دکان کور د کور ول نو کور شړ دې زمکړه ذمہ دار پکې نشته ده اوس د مرکز د خلق موجود د احکام معلم نشته نو به مو شړی کنا اوس معلم د پار سوال ر زمونه وباناس وګ في یم په دو کې رسولن یو استستا من هم د دوه یتلو عليه ما یادکه چې بیاې په دو منیستا یادتونونه وی والې مهممل کتابه او ان کانته لاظی حکم یاقین ته ضرور زیاتې حکمتتون سوال د السلام ووباس پیم ځکه ن بیا سلام و انا دعوه ابي ابراهيم زهد دعاء د پلار خپل جبرائيل عليه السلام دے دعاو دعاي ما زيره د روح خپل رسال سلام دے مبشرم برسول ياتي پم بادي هي اسم احمد دا غ زيره ا د ابراهيم عليه السلام دعا غوغه دعاء قرضا کنه وا باس فيه اوني عام سنه نه بلکه رسولا رسول استاد مينهم د دونا رسول هم د رسالت نه ان کار کوي هم کافر کېږي مینو هم د به شریت نه کار کو بیا هم کافر کېږي ولی هم دی که نه می هم د دوه سپاره و هم خبرې هم خبرې یو دا جد وال کا بل ویاللی مهم کتابه سور هم خبرې حکمات ته و ز کې او دلته ترتیب سره را دی ترتیب سره اول یتلو علیہم آیاتک چې بیانې پدې منځتا یاتونہ زانه خبرې نه کی خاط یتلو انبی منې پابند لګی چې نبی بم زانه خبرې نه کوي او ماین ته قرآن الهوام ان راپازي خلق زانه خبر شروع کی خوبونه شروع کیه کسی شروع کی بای ابراهیم علیه السلام وی داسی رسول لهګه چې ستا یتلو علیہم کا بیان کئ لیکن د آیاتون بیان کئ دانا چې کسی خوبونه ذکر کئ دې خبره وو یو علم او مل کتاب او تعلیم ورکی د کتاب کتاب د تعلیم و دبل شنه ول حج متا د سنت او یو چې پاک کی دولاره د ترتیب سره ویم مفشرین لیک یتلو علیهم نمراسی شری الفاظ ورته وې چې الفاظ دې د شین او نروستو الفاظ ورستو یو علمهم الكتابه حقیقت کی کتاب ورته بیان کی او حقیقت کتاب چ بیانېږي نه پدې کې وبې سي شي بے احکامې کڼوارې نه مناسب کڼه تفصيل ویه حکمتہ وبیاورت سنت بیان کی چې دا احکام په پوره کېږي د سنت طریقې مطابق حکمت نمرات مراد حدیث سنت مطلب لا شو اول ورته الفاظ خوين بیا ورته تفصیلی علم د کتاب خو هي حقائق ورته بیان کی درېم حدیثه سنت ور توخی دي د احکام هو پوره کولو ترتیب او طریقه حدیثه سنت ستوي د احکام د عبادت پوره کولو ترتیب او طریقه دا د الله حکم دي نو کوي بي څنګه لک پیغمبر وي صلو کما رایتمون یصلی دا زکات ته ور کوي بي څنګه څه طریقې سره که کې خوښته کنا جته صالحته مو روپای ورکا دا خوښته کنا جته هغه لا سومو کې نحکمتا مطلب دا دیت لو الفاظ بو خی چی دوات زکاة بیا یو یعنلموهم الكتابا بیا و دی زکات تفصیل بائن کی چی دکاة دی دی سی جونو کی دا سی دا سی دا سی دا سی دے اوز بزکاة ورقی سنگا نحکمتا بی دیاغی ترتیب و طریقہ خودل کنا حدیث سنت او کیهم زیب سمت لفد دی چی دا الفاظ چی بیان کتاب چې بیان سنت چې بیان مقصد بستا شي چې شرک او بدعت نه لري شي وایځکې هم دانا چا الفاظ د قران او تخي هغه تعلیم دې کو قران ورتورکي هغه مشرکې او د زکات ادا کولو چل ورتورکي هغه مشرکې مشرکو اعمال قبول نه دي لای نسرح تعالی رحمتنا اعمال مطلب موږ بددي داسه داسه مطلب وو یو چا الفاظ ورتوخين تفصيل تفصيل تعلیم ورتو د قران ورکي ترتیب او طریقه ورته احکام پورا کول خو هي او به ورته چل دی دی دی و خو هي د شرکت به دت د رسمنو ریوادو نو غناونو نه د بچ کیدو چې دا عمل جوړ کړل نو سپدا کار نه کوي کني دا بس ته ماشي ای نسرق تلخ وطن ناملو دغه خبره به وری دا دمه خبره نه ده دقه به کوم یتلو الفاظ بوخې یو علموهم الكتابه تفصيل حقائق هغه د احکام حدیثه سنت په وخت کې د احکام وسنګ پوره کای او یزکیه طریقته او طریقه د بچکول او باور توحید شرک او ګناوونو نه کړي دا اعمال به دی बर्बाद شي لای نه شرک تل یخبطانه عمل او او یزکیه دعوت متصمدې چې جتونه مراد اس طرح شو سړی ہے دون خوات راشا دعوت تیز یتلو علیم آیاتکا یاسی شئی دعوت تا قرآن دعوت الی الی کلام اللہ دعوت الی القرآن ترخیب الی القرآن یتلو علیم آیاتکا اول وقت دعوت اور کی راز قرآن بیانی گی چرا شبیا نوجو علمهم کتابا چی دی مرکز کی سدعیان بی بار نخلق راولی سم معلمین بی چغه قران و خی ول حکمت سم واحديسي محدثين وي چغه حديث ورته خی سنت ورته خی وي زكيهم او سچنه حق پرسته پیراني چې تزكيه يغو کوي تسکيه سم اتلو چې دا کارونه صرف لله شي خ اخلاص ورته او دا رنگي ښه اخلاق ورته خی غای کنه ولي چې دعوت ته ورته راشه ابي بيان لسم نيشته نو به کوي بیان رکه وکړه اوس چل له چه چې دا خوکو ممسنګه په کېږي بیا بس کوي دا درې واړه کارونه وکړل لیکن اپله شریدې وتلا دی دا کارونه خوفی نه ورکئ بد د خللاقی دي ځایشل شرت وکه نو دا ځای اشل بد وکړو عمل ځ شل ب د خللاقی وکه غبت وکړه دا رنګې چااتې کنزل وکړل اکن، نو دا ځایشل که نه و ذ کې هم چې پاکې دولاره د شرکه دګونهونونه. چ پاکي دولانه ده بد اخلاقونه بد اخلاقونه پاک کنه دولاره دا د تزکیه ودي انن سوا خلقو تزکیه له یو جد یو بلشي له تزکیه نو مخيده دا کار کوي ولید دا تشتيه ده او عجیب خبر دا دم الکه قران کې خدا سره نوم بر ده ادا جیبه خبر ده د ما ده مس کلندر او علي دا پیره نمبر اول ورته الله وی قران ورته وخا حدیث ورته او خا ته تسکیه ورته کاو دا وسلورمه پوره ایدا اته درې پوره ایدې پریدی او په سلورمه خپلګې دا وکته لګی کنه خو یز کیه ابیاچی دکسي چې قران پریدی حدیث پریدی ته تسکیه کین او په ته چلی کنه ودادو ته مطلشی ولی اوړه پوره مون خپلګې د منه ګر منه ګې سلورمه نه ډایرکګې چې ډایرک ته کې دا خدا نو کته او په لګی کنه داننجې قران نیز دکې حدیث نیز دکې خپل تزکیه کې مبتلای نو کټه ولګې کولای نه سره طرح وطن ناملو جب خامغه شرک منطلا کیږي به یو خطا تزکیه غلط شیتوي او بلدا تزکیه شورو کول او مرتب نه پیځی اول به قران لفظ به د قران تعلیم به د حدیث تعلیم اوس د دې روشنایی کې تزکیه نو به هک تک ټک و القران کہ رجل یتو ربکم تزرعون وخفیا ا دای و تسکیه کوم قران نه دی ویل کنا و زکری اذن دا ربو ندان خفیا نو دې تسکیه کوي نو قران قران نه دی ویل سلورم په پوره ملي خپلې کوي دغه غلطه کوي کنا وذکر ربک فی نفس واذکر ربک فی نفسك تزرعوا وخفیا چې تا ویله نتاوب چي نو لیکنا وذکر ربک بیا و سين نفسيكا ور پسي تزرعوا وخفيا ادعوا ربكم تزرعوا وخفيا وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا نو دا طويل وي نو د چغ نو ولي کنه دغه تسقيه واي داو خ خرابيږي غنده وب سردان او تو سفيدا من سفيدا منم لكن سفيد طريقه دي خطا لا تسقيه منم لكن تسقيه تو وي غلط شيتا تچکموائی دا تجکینا دا دا بیدت تا تجکینا را جی خو گندگی را جی ویعلمهم الكتابا تعالیم ورکی دوت کتاب نا دا قرآن موافقم د دے مذب موافقم نا دا نا داشش دے تبا دا حوا دا کنا ولین تبا تا ہوا هم کدا دیرشتو نا سخیر خوتی نیشتے ولا تتیو اکسر من فلاردی جلوکان سبیل اللہ ترتیب و طریقہ جدا الله اللہ رب لیجتوی و ایزکی هی موچ ګور ایبراهیم علی السلام و نو دا خدین نبی منصب شو او دین نبی مقصد شو دا خبره د ما غور سره وره جبرائیل علی السلام وای دا سے کسره ولې کا چې دا سلور وړا کارونه کوي او زتا سو ن تپوس کوم اشناغر مولیانونه چې موروجہ تزکیه قران کې کوم تزکیه دا وایزکی هی چې خلک به د شرک نه بچ کوي ببد نه بچ کوئ پیغمبر کار پ غمر کرد دی که نه بیان ک دی که نه لا ش ویلله لا تکو شي او ش ویلله پهقان نهخره می نهستما د قرران موفق چې مونکم للف جو دا خو پې غمبر ک دیقررانو بایدیان ک دی او بیا خلک پیغمبر غمبر د شق نه بچ کړ دی بوتانو بانو سیدی نه بچ کړی او یما تاسو ته مخکره جوړ ویلو لا ته منا ته عزاد درگاہونه روان کړی دی کنه روان کړی تسکشل کنه و یزکی هم خبر غور سره وره به ګډوډه کوي به ماته نصب پد کوي د داسی ویني نو سماج د دا خبرو کړ به بار لاړ شي تسکین منی ذکر خیر هر وی دی نو یزکی غور سره وره چې دا د نبی کارشه ابراهیم علی سلام بیا د کسرا او دګه تعالمهم الکتابه والحکمه و یزکی هم پیغمبر کار شتو نو مونږ د دې معنا دا کو چې چې بچ کی دول اراده شرک نه دي ګناونونه نه رسمنونه ریواژونه پیغمبر خدا کار کړ دې حادثه د دې نه ډکتی قران دې نه ډکته چې شرک نه خلق معنا کړ دې دغه درګاونې روان کړ دې د بدعاتو نه خلق معنا کړ دې رسونې ریواژونه نه خلق معنا کړ دې مونږ چې تزکیه کو معنا کو یو ځک کیهم د معاشت نه منل کی د شرط نه منل د ګناونو نه منل کی دا چې کار خو کړ دی او ت... تکومت کی اس کی کیه معنا کوي کی. وې ځکیم تچکو معنا کوي دا مو خا کنه خلک جوړ کړی اټول ناس پیغمبر ویلی لا اله الا ویلی الا الله نو تو خا کنه یاو یا چې دا پیغمبر منصب وو اغه نه ده پورا کړی اوس دا مو پورا کو نو اوس بیا ټیک تک نه دغه چې دا پیغمبر منصب واغ دري کارونه کډ دې سره مې تنور رسیدلې دنیا نتلې بیا وټیګه چې منې وای پیغمبر منصب دی نو بیا غ کړ دې کله نکړې چې نو د کړه نو څنګه چې کړ نو به طریقه سره به طریقه سره او په خپل حلق مننه کړ چې ته دتو یو ته غلې شل تاسو رب ته چې وای نو الهکه نغایب دې نکونډه نغایب دې نکونډه به چې قطط ټیکط پیغمبر خود له دا ترتیبونو صحابهو ته به خود لو کنه ال ته خوا بجاله او شپنو صحابهو کنه په صحابه چې ناشتي ماغوخ دا طریقانه دکړې عبد الله بن مسعود پیغمبر خلاف کئ عمر سیدا بی دتین د جمعه تنه چل یو خلقتن نو دان لږه دي ذکر کئ اخا دا طریقه خو مونږ ته پیغمبر نه د خوداله او باسي دو بارو باسي احاديث د دینه ډکې د صحابه او واقعان د دینه ډکې دي چې تکوم شته تسکيه وای نو زه تا نه دا تاسو کوم چې پیغمبر منصب دی وکنه ټیک دا کړه دی کار دی نو اغه کړ دی وکنه چې کړ دی نه دا سکندې چې ته یو نمونه پیش امون و چې پیغمبر منصب دی چې مونکو مو طریقه خو دینه قران هم هم ډکته دا چې مونږ تسکینه مونږو تزکیه منو څه منو لیکن تزکیه وایي ستا طریقه یې صدا پاتزان نه جوړ کړ دا دانه منو که تاسو شل زره ډंडوریو کاکنه ته تزکیه نه منې بیا وویا زکر نه منې بیا وویا سچ وای وایا ستا د تا طریقه دې منو ته موږ تیار نه یو بلدا چې قران د لنراضی حدیث د لنراضی او ډایرکت تزکیه کوي فلکه ډایرکت تزکیه کوي نو چې دا غاب لچین نو غاب پناډال ګولین پیجنیا تاوله چړکای ورکړدان چې پرېشنو کا هغه اول ټکی د قران لراي اول ټکی ای من آیا. اول آیات ول ناراضي د غبی دتین کا حضرت استاد ویم چیلنج سره ځکه الله ویلی ساسرف وان اللہ فی الارض. پا وی آیات الینه جن تکبرون فل ارض به ته په قران نه پویږي هغه ته وای چې ته د غات یا الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین یا کنا بودو د مطلب ما ته وای نشی ویل الکتاب یتلو منن پیږي یو علم هو پرېګی دا بیا وحکمت هو پرېګی دا و یزکیه مغه خو پرېشن دی پنړان ګولین پیځنی اته وای ز اپریشن کوم دا غلطه دا پنړان ګولین پیځنی قال <سؤال> آیات چلن آیات ناراضی دا مطلب ناراضی تعالی حدیث ناراضی اته وای ز تشکیه کومه دا غلط اده ویزکيهم نا کان تل الحکیم نو ماتاست دا وی یتلو کی دعوت ش و یعلمو کی کی بت تعلیم د شو ش او دارنګ ول حکمت کی واظ و نسیت احکام ش احکام بخی کنا علم وعمل. او عمل او یزکيهم کی بیان د اخلاق حسنہ شو دا ترتیب ش کنا او دارنګ چن وغه اخلاص پیدا کول ش و وغیره ذلیکا کان تل عزیز الحکیم یقینا ته ضرور ذاتي حکمتون او دمر او چت نبی ابراهيم عليه السلام دمر مرکز جوړ کوم بیت الله دمر او چت پیغمبر راو غوخته رسول الله دا امن خلقو نا امنه لیکن به قفر ده من له دمر خبره عظمت بیت الله عظمت نبی عليه السلام عظمت ابراهيم عليه السلام دا اوصو خدا خلقو منه لېنا او من يرغو عم اللامن. اللامن ملت ابراهيم الا من صفى نفسه ياراز نه کوي ملت ابراهيم عليه السلام نا مگر اغه کس شي صفى نفسه هو چې دا په زور کوم مقاله بيقفکه سو يرغو خیر سره ځانه کوم مقاله کړه دي تراش کړو څه جوړ کوه روغ مور شړې څخه کنځل کوي څخه جنگو نه کوي ته څه روغ مور شړې وی څه ځان نه دي د پته د ابراهيم عليه السلام د دا توحید پر اخدې دا پیغمبر ابراهیم علیه السلام سوال کړ دې د توحید بیان کړ دې دومره لېمن سب چیزو پر دې نه غا قمقلنی قمقلی کنو ما یره غو ملت ابراهیم راز نه کوي ملت ابراهیم نه مگر غشوک چې زانه په زور قمقل کو ولا قد استفینا او فی الدنيا و انه فی الاخرته لمن الصالحین یقینا انو له مونږه ده په دنیا کې استفینا فی الدنیا یقینا انول او دمنګه په دنیا کې وینو فی الاخرته لبنا صالحین تاسو د الفاظو کې لغوهره کوي تاسو مطلب وې اخرت کې اعمال خو نشته کنه چېرې اخرت کې اعمال نشته البته دوی ټوله اتفاق کوي روح مال جسد دې چېرې اځه خلق لا پاسي چې کومه اختلاف څه البته چې عمل ثابتې چېرې عمل ثابتې سوره یسین نوستا موزیکا و مونږ کوتا ځانکه خوبولې ده مونږه تک ټیک تي فرانکی یا فرانکی لیکل یا خوبولې ده فرانکی خوبولې ده مونږه دینه مونږ طالمنه کو چیرې په مخه ولاګیا وسه لیکن قرآن بو نوای حدیث بو قرآن کې ودا داو نه قرآن کې ودا راشي و ابد ربک حتا یاتک الیقین حتا حتا आवाज تا سننو زیدل تتاسې اورم کو دا وی فعبد ربک ها خوب کی وی لکا خو منو پامننه نه لګو خو بلی دا ضعیف کمزوری قصي خوبونو حديثونو کې قدوري ضعیف ځان نه جوړشي هغه کې وی لکا ہے کہ وا یہ اغان نمون تان مين نه کو لیکن قران کې به نه خای چره قران کې به نه خای اوس هغه ځوږ مرګر وستامونه کې فرق کیو منو پړان کلادا وای وعبد ربک او بحقی سوی الانبیاء و احیاون فی قبورهم یسلون اوس سبنگا چین سورة حجر اخری آیاتو منو او کدا منو قرآن خپل نبی تسوی اللہ رب العزت خوال پیغمبر تسوی و عبد ربکا مرگ پور عبادت کوا حدیث سوی الانبیاء و فی قبورهم یسلون مستحو غزر زیف کمزور حدیث اسی تخنفی اسه ته کمی حدیث ګوري ذرا فل يدن امن بالجهر ا حدیثي بوخاری ذکر کړ کډي ترمذی ذکر کړ کډي کتابیلات کوي او کله چې قرآن مقابله تراشی ظعیف دی بیهقی حدیث مساقدی بیا قرآن کدار غلوه بدر بک حتا آیات الیقین ای د قبر کې ماده سم مطلب دی بیا حدیث مطلب دا, دا, دا حدیث دی چې ته حدیث له ترجیه ور په قرآن باندې حدیث له ترجیه په قرآن باندې دی آیات تاسو ته چل ته عمل شته دینا کړي دي مفسرين ومدي آیات کده اعتراض وکاو اعتراض بده نه کوي چې هلته روح مال جسد یقینی دی هلته عمل نشته عمل نشته ځکه خودی اعتراض کوي کنه و انه نا... و انه فی الاخرۃ لمن عمل شته دینا څنګه قران کې وایي دغه د مراد ویدی کاسل کې لګ تکریم تاخير دی مطلب دا ولا قد استفینا فی الدنيا والاخره اصل کې ودا څه دی ورکه له د تقشن دی غوړه دی من الصالحین خا دمو چته مرتبه د توونی میلا اوسله استفینا فی الدنيا والاخره زکه چې دی د چته مرتبه والو نو حیات مطلب به دا دی مطلب مطلب مله پونشلای استفینا مونږ وانه په دنیا او بایت ما او اینو فی الاخرتینا من صالحی اخیرت کی او چتی نیک, نیک،, نیک کار تی نا زکا ماتاوسو مطلب استفینہو فی الدنیا والا خلا و اینو دار لمن صالحین سرولگو او معنی بدا شی و اناولیو د دیبو دنیا کی او پا اخیرت کی دنیا کی او چتی مرتبی والنا اخیرت کی او چتی مرتبی والنا دا او چتی مرتبه ورتمیل آو شیدان تک دا زکا و اینو لمن صالحین یقینا دیوودی چتی مرتبه ولونه کاملان نو شیشو کاملان نو یزنی علماء لیکي چې تقدیم طاهر طہاجت بهشته معنا دا شوکا چې ترا ذرانی شي کته دا معنا کوي رمینا صالحین نیکان نو نو نه کوتم کې دې شي زوم کې دې شم عام خلق کې دې شي لا فرنګ وینا را فرنګ کا سره نیکته دی کلی کې نیکان خلق دے دا طالبان نیکان میدانولیا نیکان خلق وي لو دافس عزت الله ولي وقد اصطفينه في الدنيا اداننج وانه في الاخره لابينا صالح الدنيا تجيير وشت مرتبه ولا مغرقه اخره مرتبه كوزشلا اخره مرتبه كوزشلا عام كستاسانو نش نا بيدديمان داناد دا. بيدديمان داناد دا. ولقد اصطفينه في الدنيا او يقينا كنا ولقد في الدنيا تحقيق سرى غورکړو موږ د دنیا کې د لپاره د توحید بیان د لپاره د بیان د توحید د لپاره د جوړول د مرکز لپاره د بیان د توحید لپاره د جوړول د مرکز د موږ غوړکړو دغه د لپاره واینو فیل اخرته چې دنیا کې دا کارونه وکړل واینو فیل اخرته لبنا د په کې د کاملینو نه دی چیر صالح بیا كامل څنګه کړه یا بالمفسر معنا کوي و انه صلاحت ابن صالحين یقینا ده په اخرت کې د اوچتې درجه ولونه دي صالح صالحين اوچتې درجه ولونه اوزن معنا کوي له من صالحين اي من الفائزين د کامیاب خلکو نه دي دانا چې دنیا کې کار کرد دې الته بیا ناکام دي الته اوچتې مرتبه دا مرتبه ورته سمونه یوازې دانه ده اس دا مرتبہ ورته سب پسمه علاوه دا اس قال له ربه کل رب اسلم کله چوی د طرف د غاړه کېدان قالته اسلمت لرب العالمین ما غاړه کي د لپار د رب العالمین اس قال له ربه کله چوی رب د طرف د اسلم غاړه کېدا تابيش اسلمت تابيم لرب آل العالمین لپار د رب العالمین دغه تابيم کنا ور پخپله مرکز جوړ کا پخپله تابيش پخپله د لپار پیغمبر وغهخته عباس کي رسولا او وصیتوم کړته ها اوس مونږ یو بل خبرو کوو کو حاضر اتاسو هغه دا چې کله موجودو نسکاریو کو مرکزی جوړک کله چې موجودو نسکاریو کو داوت د توحید ورک کله چې موجودو نسکاریو کو پیغمبر لپاره دعا وکړه بنا وبس په هم واحد دراتنو لپاره دعا وکړه توحید بیان کی او چې دنیا مزینو بیس کوي واوسات دا کار لکه د جون سره کزمات د پری خدونو زمات د مرګ نه د پری خدونو دی دا مطلب شي واسابيا او وشات کړه په دې سره د مساله کلمه د توحید ابراهيم السلام بني اولاد خپل تا وياقوب وياقوب وياقوب السلام ابو سوي يا بني ان الله اصفق لكم الدين يا بچو یقینا الله ورکت دې تاسو ته پر دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون مړه نشه تاسو مونږر پته حال کې چې تاسو یې غاړه خودونکو خو نو مرخ غیر اختیاري شې مطلب دا دی چې همیشا دوام راته نفلات موت ان الا مسلمون اشاره قرآن ما معنا د شي کوله چې اعتراض به ختم شه اعتراض دا و چې وایته به اسلام حالات اسلام حالت کې و امر غیر اختیاري شې ده لکه نسبته لګي لوشل قران مانا داسه کلا فلا تموتن الا وانتم مسلمون مردی را نشی تاسو منې مګر په دې حال کې چې تاسو غاړی خودونکو یعنی داسې زن هر حال کې تابع وو وسو وسو چې مر غاډینو تابعدار byteArray کنه ان کنتم شواده واذنا جبرائیل علی السلام سوال کړ دې بلکې دا یاقوب علی السلام هم دا خبره کړدان وصیت کړ دې کنه انبیا وصیت وصابای ابراهیم دغره یواذ یاقوب د ابراهیم علی السلام وصیت مله بلکه دادی یعقوب علی السلام وصیت ته او بیا د یو اتحاد او اتفاق ته پدیمه نه ام کنتم شوادا ای وای تاسو حاضر اذ حضره یعقوب الموت کله چې راغ راغ یعقوب علی السلام باندې مرګ چې بار سړی مې راشه خبره نشو کوله مطلب دادی اذ حضره یعقوب الموت کله چې راغ یعقوب علی السلام ته مرګ یعنی علامات تمرغ علامات تمرګ راغله په کنه داسې علامات راغلی چې په تولېږي د استاد زمات مرگ وخته از قال علی بن یکل چې بیا بچو خپل تاسو یې ما تعبودونه مې باندې شیشه عبادت وکوي زمانه وروسته قالوا او وینا ودیلا کویلها بای ک ابراهیم او اسماعیل او اساق الاو واحده دا ویلې وي ځکه خبر شو کنه ځنه خلق نور سوغوي د شیدی کای ځنه خلق ستوره تصیدی کای او ځنه خلق چې نور تصیدی کای نو دونې تفوسو کو چې و زیمه نو تاسو الله تصیله کوي چیزم نیم نبیع بس آسو سحالی از قال لبنیه ما تابدونا من بعد اگو سوی نابد الہت عبادت بکومنگ استاد الہ و الہ آبائی کا الہ استاد مشارانوچی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسخاق علیہ السلام دے نظر طول جدا جدا اگنا الہاں واحدا ایل حق تار دو بند گئی اگیو و نحن لہو مسلمون من خاص اگتا یقاڑی خودون کی گور اتفاق و شکن ابراہیم السلام ووسیتو کا نبی یعقوب علیہ السلام وصیت وکړه بچو ته ا بچوم دا خبر اومه نه لا چې موږ با ټول <سؤال> ستاد اعلانو د بل چا نه او موږ له مسلمانونو الله ایتلکه امه قد خلت دا یو ډالو اچ لاړه ها ما کسبه تغیل لپاره بدل دا مالونه چې کردی کړی ولكم ما کسبتم تاسو لپاره به بدل دا مالونه چې تاسو کړی ولاته سلو نه ما کوي عملون تاسو م ته پوتونه کړی چې کارون قانون بارکه چا او کړدی خا تمه ته ملت ابراهيم باس کي يهوديت او نصارياني سره تلاړو رب اداشو دومره مضبوط باسو شو بنت الله توحيد د پاره جوړ دی او ول پکې شرک کوي دا نبی ابراهيم عليه السلام غوخته توحيد د پاره نو تاسو ول انکار کوي ابراهيم عليه السلام خو وصيت پټي کليمه من کړ دی او يعقوب عليه السلام نو ول تر انکار کوي هغه موږ زکر انکار کوو چې هدایت په يهوديت او نصرانيت کې لري دغه نڅګه دا شله ابراهيم عليه السلام خبرو مړني او من يرغبوا عن ملت ابراهيم الا من صفي نفسه بيقوم شره ملت ابراهيم نبلغاړي اوړي د کله ډېر دا او سورو شو ناغه نغبل داوت سورو او وقالو او کو نو چې يهوديان او نصران یا نصرات ته ته هدایت هدايت په بهمومای جواب کې وایا تاسو يهوديت نصرانيت کې هدايت نه قل بل ملت ابراهيم حنيفات ورت بلک من متابع دین ابراهيم علی السلام حنیفه چا کلک موحدو حنیف ستوی المائل عن الادیان كلها الى دین الاسلام دته چنه حنیف وی کنا حنیف بل مطلب مخلص حنیف بل مطلب استقامت والا حنیف بل مطلب تابعدار بل مطلب کلک پر توحید خلی بل مطلب اغه متوجہ کی دونک الله طرفه او اعراض کوونک د غیر الله نه د حنیف مطلبونه د کنا ما کان من المشرکین حدیفا کلک موحد و ما کان من المشرکین نو د مشرکانونه دا تاسو دا وایچ کونو حوت نون صرا تحت د نانا قول امنا بالله تحت دو او ایوم ایمان رو د پالا م نومون ذ لیلې نومون ذ لیلې ابراهیم صلوح او یعقوب اولاد داوود وموت موسی وایسه دا ټول ولې ذکر کړل ځکه باس ته يهوديت او نصرانيت شروع کونو يهودن او نصران ته دو کورته یوازې په دین کې بالله او ما انزل ایلينا قران او ما انزل ایلی ابراهیم صحیحتی او اسماعیل او اسحق او یعقوب او اس밧 صحیحتی او ما اوت موسی تورات او عیسی انجیل او ما اوت نبیون من ربهم خپل خپل زمانہ کې څه کتابونه او صحیحتی لا نفرقوا بین حد منه جدای نر ولوی ایمان کې په ما بند یو کس کې دونه ټول من یو شنت ایمان د اتباع پیغمبر لکه دا کتابونه دي ټول من یو شنت ایمان ده لیکن عقیدہ په قران دا عمل په قران دی دا خبره زما غور سره وره ټول انبیاء من ایمان دی لیکن اتباع رسول الله دا ټول کتابون من ایمان دی لیکن عمل په قران دی لا نفرق بين حد منهم ونحن له مسلمون من خاص هغه ته غړی خودونکو خاص هغه ته غړی خودونکو متسق یو غاڼه منډه او کله بلې غاړې منډه اغه دا یو يهوديته او نصرانيته کې کومه بي دا الله سو وي فاينا منو بي مسلمام انتم به که تاسو ایمان راوړ په شان دي هغه فاينا منو چې تاسو ایمان راوړ په شان دي چې تاسو ایمان راوړ دي فقديتدا هدايت په بي همم دي کې او ټکو وره تاسو غور سره اګه زه تاسو یو تپوس کوم غدا چې تپوس کوم له خو په اوشي فاينا منو ټو تپوکمه اواز نامو کهې خلکو مان را وړه په سل د هغې چې تاسو مان را وړ دی پاغې د غې مسل منې بیا اللهلو مل ثابت الله منی تاسو مان را وړ دی نو د الله مسسل منې به دو را وړي بیا به قرآلو مسل ثابتي چې قرآ مې تاسومان را وړ دی نو دو بې په مسل را وړي فائنم انو کذئمان راوڈی مثال دیغه چې تاسو په غریمې مان راوړډه نو فقده ته د الله هدایت نومینو اول بمسل ثابتای به بغه معیار د حق چې مسل شوو معیار د حق شو زين خبره میراغلی د دې وجنه زين ولماوی دلتدا مسل چې نو دی اصل مطلب دا دی قائنمو بما امنت به فقده ته تدوا کدوې ایمان راوړ په هغه باندې چې تاسو په ایمان راوړ دی غواڅ حالت نسته کنه عینامه نو کدوې ایمان راوړ په هغه باندې چې تاسو په ایمان راوړ دی له ہدایت به تاسو الله ایمان دی په قران دی په پیغمبر دی نو مثال توبه حجت پاتې نشو کنه سوال مې پوښله جواب مینو مثال زید شو یا چې هغه دا نه من ب مسلل معمن دو مونږ ایمان را وړ دی که نه منمونږثال سلام منو نو توات منو انجلیل منو ت د نه نو داسې ایمان را وړ لکه څنګه تاسو را وړ دی څنګه تاسو اللهنی ما د قراند منې دی نو ټول اسمانې کتابونو د مکې یاد ساهلهولې تاسوای امانابلله ما اونجلیلی نو اونجلیلهبراه اسملو سا کو کو او سپات معوت مو سر ی سا که داس ایمان دو را وړي جڅک اخری ما سووی ها د اخری خبره ما سوکړه مخکې ایمان کې مخکایات کې ایمان تذکر اوښله کنه الله به منې نو قران به منې کرشیو کتابونه و منې سرحی به منې تیرشې تمام انبیا به منې او دا پیغمبر به منې چرې نو قداس ایمان دورا وڑی دی نو فقده ته دا او دو داس ایمان نه دی ولی ته د دو دوه ایمان په قران باندې نه دی په پیغمبر باندې نه دی دغه په ای ای ایمان يهوديت مننده او نصرانيت پرېخه دي كې نصرانه نصرانيت په نيده يهوديت خطاشل مخه انجيل مننده او تورات پرېخه دي اګه تورات مننده او انجيل پرېخه دي كې موسى عليه السلام مننده او عيسى عليه السلام پرېخه دي عيسى عليه السلام مننده او موسى عليه السلام پرېخه دي كې د ټولو مننده او محمد صلى الله عليه وسلم په شان ایمان مطلب وره صاحب ایمان خو نه شو کنه څنګه تاسو ایمان راوړ مخکني آیات یخنا سارا پوری دغه شانت ایمان دور اوري یعنی قران عمومني لک تاسو منای مخکنی کتابونه عمومني لک تاسو منای فقد اهتدوا وینت ولوا دغه قسم ایمان نانو فینماو فی شقاق یقینا دو په بدبختی کې دي فص هم الله واستاول دعوت ورکاو هو وکونو هودن او نصارا عطا وینا نان نمن زما پشانت شای فینامانو بمسلمہ منتمی فقد اهتدوا اغه زمون پشانت شای ته تهدو دوینانا زمون پشانت شای نو ته تهدو او جنگ را کنا او جنگ چراشی نو بیا خوب په مسلم اختلاف راغه اختلاف چراغه نو بیا جنگ راشی او جنگ کې خو پریشانیا نی قتل مقاتله نو غلولینو فسایک فیکهم الله تخول خبره پرنه دی د دې سره رابطه شو سممت لو فین عامنو ب مې ما منتونې په قدې ته ده هغو کونو هودل نه حکم دا راغې فین منو ب مسل ما منتوې په قدې ته ده اوس په جګ را شي چېجنګ راغې نو فف کو هممل الله یغو خبره تاارت کړهه د بیاغو ایمان د رد کوه یغو میار د هدایت ې رد کوه بیاغو داې رد کړه رد کړل د اختلااف را نو جنګ به را شي جنګې تاله ورت نو رت پوه ف ایف کاملله د دې ټکی معنا و څنګه کاوی د دې ټکی معنا به تاسو کافی د تعالی را الله تعالی کافی د تعالی را الله الله تعالی هم د دوب مقابله کې فسایک فیکا پورا د تعالی را الله الله تعالی هم د دوب مقابله کې دا یو ټکی جدا بځدا معنا کوي فسایک فیکا پورا د تعالی را کافر تعالی را سوغ الله الله هم د دغه مقابله کې او سمع العلیم وینتولوا سبغه الله او من من الله سبغه او نحنو لو عبدون يهوديت به وي کس ځان سره کک هغه به وي چې د يهودیت منیرانش نصرانيت پنيرانش رنگ, رنگ به جوړ کړي او یک یکتا ک او اس دیو سم مکمل شو دا اوس بل غار نشتله سبه الله هغه به کنا این رنگ در یهودیت منی اون در خبور مشهوره ده او فلانکی بیاد شو نو رنگ شو فلانکی مرگر شو نو رنگ شو فلانکی بیاد کرده نو رنگ شو زم یو مرگر و اغیز ما نیا با ما تا دعا, دعا کولا خدای دی رنگ که بیازه ما مونی برگی مرز چې بر برگی مرز لگید نخشا به ما تپوز که دا ولی دا اختصان ما خودک شپین شو ایما تم میا دعا کړی چې خدای دې رنگ کړو جو رنگ څوم کړو سپین رنگ رمونه ولاګید نو سبحانه الله دوه بچن يهوديت او نصرانيت ته رنگونه لګول غلطه سبحانه الله مانا دين د الله اسی ته اسلام ته ودا سوی قبولنا سبحانه الله قبول کړ دې مونږه رنگ د الله اسی شه دې هغه دين د الله تعالی دې قبولنا سبحانه الله دين الله دين د اذا اسلامی قانون د الله ولما نحسنو من الله سیغتان اسوک ته ډیر قصه دی الله نه په اتوار د دین سره ورنګ سره نو خپل هو عبادتونه منګه دا غي نو دعوت جواب نامي لوشي کنه فینامانو به مستی امنتم تی به فقد اهتداوک به ښقاللې چې تاسو خو مونږ ته داوت راکوې بل ملت ابراهيم حنيفه قل بل ملت وند يهوديت او نصرانیت دعوت درکو عطا سوې بل ملت ابراهيم حليفا منتابيو ملت ابراهيم خبر دا خبره لګي راکنه ملت ابراهيم تابعش لای د ساده ساده چیتاسون يهوديت او نسرانيت تابعش لای وله ابراهيم السلام خو يهوديت او نصرانیت بنيو نو د دې کې رد رد کوم خبري شو د دې خبري چې الله یکور توای بل ملت ابراهیم حلیفہ اغو خبر او حلسلا ولی حلسلا زکہ ابراهیم علیہ السلام چینو یهودا یهوجانو بو یهودیت منو نصارو بو یه جنصرانیت منو اوس خبر او حلسلا کنا خبر او حلشیدا مونږ چې شي شي دعوت ورکاو هغه هو تاسو قبول ک جواب قل تو ورته تو حاجو ننا فی اللہ ا تاسو جګړه ک مونږ سرا توحید الله تعالی او ربنا وربكم غزاهم رب دي اساس ورب دي ولنا اعمالنا امون دفار بدلي دي دي اعمالنا استاسو ولكم اعمالكم او توسل فار بدلي دي دي اعمالنا استاسو ونحن له مخلصون امون خاص اغل فار اخلاص كونكو مخلصينيو سمعت لق دقه خبره ومنوت وربنا وربكم ولنا اعمالنا جد توحد اعمال لي ولكم اعمالكم دي شرك اعمال لي ونحن له له مخلصون او تاسو اخلاس نکوی کنید، تاسوک شرکم کنید ام تا قولونا، ایووی تاسو اینایی برایی محسمایل ویس حاقو یاکوب اول اسبات کادو هودن او نصارا ایمان پا اغو مانیده، در این خبر آنشلا کانو هودن او نصارا اگوو هودن یهودین او نصارا یا نصاراو یهودین را پاسی کانو هودن او نصارا را پاسی چی نصارا بیا خو آبسلا تو ورکویا انتم آلا معاملہ اے تاس خب ہوئے کاللہ دی خبر منی تاس خب ہوئے کاللہ تاس ہوئے چی براہیم علیہ السلام کانو حودن او ناسوارا اے براہیم علیہ السلام تاوزہ دریم سپارا لگ روانا ہوئے دریم نمبر دی ستا ما كان ابراهیم و يهودیم ولا نصرانیه ابراهیم علیہ وسلم نو یہودی وننصرانیه ولیکن كان خنیفا مسلما اغاو اکلق موحد و ما كان من المشرکین انو دی مشرکانونا و اعنتم عالمو تاس خو پوئے کاللہ پوئے تاس روی اے چاکا پو یہودیت و نصرانیت منیو اللہ اداس انداء ما كان ابراهیم و يهودیم ولا نصرانیه اللہ سوئی اللہوئی ولیکن کالا حنیفا مسلما الله وما کان من المشرکین او اس کو یہودیت و نصرانیت تی شرک نہ ڈکتے شرک او اس تاو شرک ملتلہ او دا چگا یہودی و نصرانیو دعوی تی شرک ملتوں نے دی یوو یعظی وقالت اليہود وعظیر ابن الله وقالت النصار المسیح ابن الله او برغان نوائی چی ابراہیم علیہ السلام پی یہودیت منی نصرانیت منیو یهودیت د نصرانیت بنیاد خطا دے چاہت پر شرک مونی دے وقالت اليہود و زیر ابن الله وقالت النصار المسیح ابن الله الله سوئی ما کان ابراہیم یهودیان ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما ولیکن کان حنیفا مسلما مستاذ خبر خطا شو کنا غلط لگائے قل انتما علم و ام اللہ و من اظلم من کتم شہادتن اندہو من اللہ ظالم جاگا چانا چپټه کې ګواہی ويند هو چې د سره د امين الله دې الله طرفنا او سره ګويشت حقانیت حقانيت پیغمبر چې تورات انجيل کلیسته حقانيت قرآن دارنګي حنفيت اېبراهيم عليه السلام آتا خبرې په ټیکړي يهوديت او سرهانيت خبرې سرګندې کړي او الله وي غافرن ما تاملون تلکومتن قد خلت لها ما کسبت دا یو ډله نبيانو تا کې صدق تاخير سرا الله له 13 اغه لپاره بدلی بدلیدا ما لرونو چې او کړی او تاسو ته لپاره بدلیدا ما لرونو چې تاسو کوي دا نه جتو چې درې برایو سلام تابې ما سلام تابې موسی سلام تابې بچبشم نا اوس په عمل بچ پاکی دی بچکیږي بچ وسلون ما قانون ما لرون تاسو نو مت په څونه کړی شی دا کارو بارکی چې اغه کول